Hola. Buenos días. Good morning. Bonjour. Good morning. Good morning to you. 4, të të 2 2 3 4 Mirëmëngjes. Mirë se jeni ardhur në klubin e mëqjesit në vallet e Club Fem në 104. Edha në ekranin e laptopës e mëqjesit. Ço bëhet? Mirë. Mirë, në dje. Pushtë, mirë na mungovë dije. Ata mua, mëqjesi, është mirë se erdhe ieri. Mirë se jeta, mirë se erdhe ieri. Mirë se na erdhet edhe ti Hilda sot. Edhe sot ieri e bërmë mirë se. Mirë se na erdhe Lorin. Faleminderit. Tjesi. Oh, Altinin që i po. T'u jap komplimente ieri si në mëqjes. Më mirë se kurrë, apo? Faleminderit. Faleminderit dhe dhe ka të drejtë. Po, është. Ëh, edhe kjo, edhe Po ti lëshoj një kompliment tendi, mos u kap pas tadi. Po, do të them të drejtë, mendoj që i kam thënë gjitha. Sigurisht, okay. Mirë, është data 3 maj. 3 qershor. Më fal, 3 qershor. Sigurisht është 3 maj. Po, sigurisht. Jo, 3 qershor. Ti thash, ti thashë, ju këtë do ta humbësh 3 qershor. Ha -ha? A aise ideja që në datën 1 maj do largoheshin autobuzët. Mm -hmm. Un po pres një majin akoma. Ëh. Sheh po ja mua nuk ka ide. Tipa më ndoshta nuk kishte për këtë maj. Ja maji, do të ishte në vitin tjetër, në 2018. Ëm, um, nuk e di, nuk e di. Pse nuk janë larguar autobuzët? Jo. Ishte kjo një ankete. Kardh pra 1 maj akoma. Unë thjesht po them që një maj për mua s'ka ardhur. M'fal. Ëm, ieri po ankollohet për për autobuzët. Ëm e Greqisë po. e Greqisë. Po. Janë autobusët që nisen nga Tirana për Selanik, për ë uh, gjithanden në Greqi. Për Levkavë për, domohtundje uh... no, për në Selanik së se pastaj Levkavë. Levkavë. Faleminderit. <laughs> <laughs> <Ne, dhe>, <laughs> Levkavë. Zakinthos apo Eskalipi? Zakinthos. Oh, eh, tira, zakinthos. <laughs> të gjitha janë Zakinthos. Të cilët nisen rreth orës 3 të mëngjesit <laughs> me një aheng të papar, jashtë me një zhurmë të madhe. Ehm, um, po. Mm, mm. Po pra, doman kamusi po. Kjo ka vitesh që ndodh. Po, por, duke qenë se u dha një premtim, unë u kapa pas premtimit. Ani premtimi është që që në datën 1 maj ata <tis> do të largoheshin shëndet falërtet. Pra, është e vërtetë. Do të shkonin diku tjetër? Zëres tek i keni dëgjuar kronikën <tis> <tis> për ta konfirmuar. Më dëgjova të shtimin. Dhe u tha që data 1 maj do të ishte që do rregullohej kjo pjesë. Okay. Por 1 maj nuk ka ardhur akoma, kështu që un po e pres për vetëm. Okej. Okay. Priti eh. jeni. <tis> tiri këtu. Ti prit, ne bërë njëzime emisi E sot është e premte atje. Po, muzikën të asit njënë krybin e mqesit Që që mund të në shkruani 06 06 Në 069 207 222 069 207 222 Po, në shkruani atje Në këtë mënyrë Do të mund të Bëjë një pjesë e programit Këm jolë ta Si e kalove Mirë, mirë Mirë je ga dhe për të të premte pa, Do të mund dojmë të ashtu i dhe së Do të jetë e furishme Do të premtojnë se është Nuk e di. Po jam gati për të. Vere ka ardhur, po, është e premtë Vere. Është para e premtë Vere, teknikisht i kemi paur. Nuk ka shumë gjatë. Po nuk di si do jetë më vonë. Është mirë do jetë më. Është mirë. Po doja të them, se kam as telefonin këtu. O ti të ka humb telefonin? Po jam ndemata. Po larg qoftë më ketë humb telefonin. Jo, nuk të ka humbur. Ja do vi. Mos ki merak se të ka telefonin, nuk nuk të gjen gjën. Ka humbur ndonjëherë në një incident kur bimë anëse. Jo, asnjë. Po. Në një mendje ta vëj, ashtu ndodhin për herë, kështu që. E. Na duhet të kemi çu bëjmë, se ka vend do të. Po. Kështu ka qenë mm. ditën ngarkuar me lajme ti, ha. Mm. Edhe ajo ishim po morr. Edhe me bomba lajme. Edhe me bomba. Po, ehm uh, këo ditë me masazh. Kjo është konsideruar bomb, po kjo është masazhit, e masajit, video vi, tani video masazh, video mesazh. Apo masazh, video seksi apo. Masazhi thon. Um, nuk ka gjë se do kaloj dhe kjo. Sa video e sa gjëra bomba mm. kanë kaluar këtu. The oh, Big Tretizia. Mama ka atë këngën po, një video seksi dua. Tamë. Po kur është ajo këngë? Ëmëmë, më parasysh tani. Se si si kem? Shum... Wow. Ja, nuk munduaj. Jeri. Ja, <laughs> ja ta vëmë ja Jeri. <laughs> një sekond. Big Mama mm. video, seksi, uh -huh. seksi nduket ishte. Dua. Okej. Okay. Dua. Po. Oh. Mm. E bëj Ah, është, është pak vështirë kur kërkom për fialet Big Mama. Hmm. Ah, Okej. Okay. <laughs> Video se si nise... <gjë> shum dalin shumë gjëra, duket se dalin gjëra që, një që një një një kan një, e kanë <gjë> e kanë <gjë> sigurisht të punuara. Në <gjë> Big Mama's day. Ti kërkon, nuk e pse e gjeta. Gili dhe Big Mama, thotë. Mm. Ai janë dy. Është kjo? Big <gjë>, G, po s'është me Gili ajo. Ja? Po bjerë njerëz se. Dëgjoni? Ja? Mos është një version tjetër. Është kjo ajo? Ja? Kjo është? Se kanë dalë. Filin i tuk e të përëntuas. Ja mërë të qa. Filin fishtalini. Big mama më bëshë... Wow! Shikoj pak, shikoj. Wow! Qa që që në big mama e vjetër, abë jo? Qa që që në rërë? Tanë një është dë pësot. Ja, përja, vjetër në kora dhe vjetëra. Në kora dhe vjetëra, pa. Qa që që në rërë në kora dhe vjetëra. Kësë është kë në kërë kojë mba. Okay. Okay. Ja, <laughs> <do daj> <laughs> <do daj> <laughs> pra. uh, kjo. Un ka brigana na ime plak. Shësot atru ju di mend soka. Mirë, ok. Teksti. U kanë dashur shumë për të dëshiruar. E, do ta do ajimën do, do ajimën do. Paska video bram. Ë, kjo është për njerëzit do të diskutuar tani. Njerëzit vdesin për të parë ato videot. Recording. Video, video. Doa video. Mos jehri, por është po fakt i vërtetë. Jan bërajt bër shpeshta këto kohë, kështu që. Po bra. Sa nga, a komo sonagat? <laughs> unë sigurisht, engjëmelësysh në një herë kur televizori bën një defekt që të mbetet, mbetet një shenjë për shkakun. Kur kur e lëm shumë gjallë një kanal, për shkakun, më mbetet logoja e atij kanali se se nuk ta televizori digjet në ekran thonë ata. Mm -hmm. Etire etir, mua unë kam më komë mm -hmm. me një brim këtu në mes. <laughs> ti si pikto se as do ja, për. E të thënë. Janë piksela do të thënë. Po, sikur më është më është djegur ekrani. Edhe tash edhe do sigur mbi vendosen këto imazhe. Let's show him, let's show him. Po gjithsesi. Sot është premtein kriuin e mëqjesit, po më shkruante dikush dje, e, um, dikush që nuk e njeh emisionin. Dikush që nuk e njeh emisionin që nuk jeton në Shqipëri. Mm -hmm. Edhe që është shumë i dhënë pas uh, politikës. Mm bursa ekonomis çfarë struktura temave domethë shko po gju ndjek ndjek në internetin parlamentin çfarë thot Berisha çfarë thot Rama çfarë thot Ilir Meta etj ëh mm -hmm. edhe më tha ëh uh, Blendi tha në emisionin të bë, shikon dhe me sa duket më tha më shkruan në thot mm. gjithë emisionet e tjera tha kanë tema të nxehta tema aktuale ëh mm -hmm. më thon të drejtën tha, po jo, për tha. Të, jo për të, të venduar tha për emisionin juaj po më duket limonadë Oh. Po, um, <tështë> dhe i thasht të bëftë mirë Mjërë këtë than Po, po, po nuk, nuk dhe e që ti shpegoja Për, uh, për te më të dikën se Se a i ndoshta kështë idejnë se kur këtu diskutohet Dhe me thënë uh, Reforma në drejtë si ndoshta Qështë do ishta po. as pak gje e keqe Ndë ishte po, ku shumene që të të mirë dhe në fakt Se mund të diskutohet Po jo, për do të tem Se ka emisione ku flitet shumë për Po shikojë më dur aq shumë, janë ja, të gjithë që vërtiten në të gjitha televizionet dhe flasin po të njëjtat gjëra, kështu që unë mendoj që qytetarët janë të bombarduar me mesazhe politike, me politikë kështu. Mm, ëh, bombarduar. Tani më edhe në frontin perëndimor. Po e quajmë digital perëndimor, mm. po thua? Te interneti, domethënë kudo që ti tkthehesh. Është vërtetë kështu. Ti e thon më disë, ëh, nuk e di. Shalve mund të themi të bashës Ramës, se këta e në dhe më të gjatë, të kupto mm -hmm. um, Lirë Metës, Sali Berisha Gjithë kohës, imaginojë mm -hmm. njëri unë mm -hmm. shqiptar mm -hmm. Se qëfar trame do tjetë duke përjetuar Që gjithë kone vetë Tjetë duke t'i gjuar për ramen E duke tonë për qëfar tha brushi për ramen e Rama për brushi në Berisha për ramen E në pasaj, këtë duke mm -hmm. të shfarë? Kush Luka? për këpë? Dullë për ramen Me diu për atë? Kjo për atë tjetrën, po. Baloka në video. Po. Nga nga PD-ja, jo ashtu. Etjë e etjë. Edhe domethën truri yt. Truri yt. Mund filloj të shoshitet, troshitet. Llacka vitet. Mund të arratis. Kam përshtynë gjë. Ja, hajde kape pastaj. Jo, ti mendosh që që që kjo nuk ka asnjë ndikim mbi ty që nuk të nuk të ndikon nëse ti e e lë veten e thua që unë do të bëj një konsumator i rregullt i lajmeve, emisioneve politike, atom, debateve, atom, do të ndjek uh, vazhdimisht portalet, do të di në çdo kohë e në çdo ditë se çfarë ka thënë së fundmi. Ëhë. Uh -huh. Po themi x po, y nga Shko, në radhë. Po. Ja, liderët politikë. Çka e ke vënë re nga që të gjithë jam të bombarduar me lajme të tilla, janë paktë ngrysur në fytyrë. Momenti që do hiqësh dorë nga këto kam përshtypjen që dhe do fytyra këto do të bëjë qeshet pak. Jo, e, ideja është tuaj tjet, po. por... jo, po... uh, f... uh, një... që është e mirë, e do që njeriu të jetë qytetari i tij i angazhuar. Absolutisht po. Në të informuar pjesë barrës e tjerë e tjerë, po por më di. Korrupsioni në Shqipëri, perceptimi dhe eksperjenca. Flasim pak më vonë për këtë. Ëh, ka tani Hydra që është Autoriteti studimi, Mhm. Uh -huh. Instituti Bra, ë uh, tregon se si perceptohet dhe si përjetohet korrupsioni në Shqipëri gjatë viteve 2015-2016, uh -huh. ky është raporti i fundit. Të cilat janë institucionet tek të cilat kemi besim, të cilat janë institucionet tek të cilat nuk kemi fare besim, etj, etj, etj. Shumë gjëra dalin nga nga kjo. Por tre vitet e fundit pak ndryshim. pothuajse Sëmancë për sa përket gjykatave e euh, parlamentit, liderëve politik, mm -hmm. besimi është në kodat minimale. Njerëzit thjesht nuk kanë më besim. Ah, Mi më jese se je premtë ë uh, urdhra për çfarë do të flasim i kem për buksitet thamun sa nuk e di truri im pati një kusht shurrit po prandaj mund, mund të ishte një nuk do të flasim për politikë do të bënim një emision serioz mund të bëjmë një emision me me tema të forta serioze dhe të depresionit çu në mëjes po pse jo ojer na duhet depresionin ja. na duhet depresionin na duhet më shumë se ç'e kemi okay mirë un po Unë po e deklarojë po pushim për momentin Kështë të rezervojë skanëri Kështë të qënë nga e rrallës, së të qënë të qënë të rrallës uh, Publisitet dhe pasaj James best, Bay Best fake smile Këtër më basë pak në kryu në mqesit Mishdashur i përshëndesim që të qitë Dhe uremitit fantastika është e premte Dada treqës shor No you don't come to air Your best fake smile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 Kënë nga editës në klubin e mëngjesit. Kër të dëgjoni këtë kënë në Radion Klab FM gjatë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënë nga editës dhe emrin tuaj në 0689 20 70 222. Mesaj dërguesi i parë, fiton një dëratë. 7 dhe 10, në klubin e mëngjesit, në klab FM, në një shimt i kap. Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1923, në Itali, Benito Mussolini udha grave të drejton për të votuar. Në vitin 1924, ndëron jetë në moshën 21-veçare shkrymtari Chek, Franz Kafka. Në vitin 1931, në vitin 1931, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Erdhi në jetë Raul Castro. Ai mori pushtetin në Kubë nga vllai i tij më i madh Fidel pas largimit të tij nga scena politike për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Në vitin 1944, kostumet e banjes të njohura si bikini prezantohen për herë të parë për publikun në një sfilat mode në Paris. Në vitin 1965, Edward White bëhet astronauti i parë amerikan i cili eci në hapësir gjatë misionit Gemini 4. Në vitin 1972, dhe Girls nxorën në zorën tre këngën me titull Take It Easy. Në vitin 1989 ndoron jetë në moshën 87 vjeçare lideri irani Ayatollah Khomeini. Në vitin 2001 ndoron jetë në moshën 86 vjeçare aktori amerikan Anthony Quinn. Në vitin 2006 bashkimi shtetëror midis Malit të Zi dhe Serbisë përfundon zyrtarisht pasi Mali i Zi shpalli pavarësinë. Në vitin 2010 albumi Black Eyed Peas me titull The Energy Never Dies dolin filimisht në treg në Japoni, ndërkojshë në datën nënë qërshor dolin në tregun Amerikanë. This is Club FM 100.4 Okej, 7.4 tani në klukin e mqesit? Merë mqesit, gjitha. Good morning. Gadi e jeri për frimzimin për ditë në sotme? Pa tjetër. E jemi pak? Atër e shprinja që unë mm -mm. kam zidur për sotë është nga mitat bejfrasheri, dhe është kjo. Liria është që të mos të trazojë njeri ty dhe ti të mos trazosh të tjerat. Bravo. Ëh, mm, uh, shumë e bukur. Kjo liri dhe paqe. Bravo, janë çaj ruso. Apo si thënë? Jo, eksaktë, ruso. Ham, metà befrash ruso jon. Okej, një lloj paskeqen në mendime. Ruso jon thotë Olta. Faleminderit. Okej. Çkë ti u shmemë ndaj njëri tjetri tani? Liria është që të mos të trazojë njeri ty dhe ti të mos të trazosh të tjerat. Mhm. Sa po? Të si kur tishte e vërtet, mirë do ishte Si kur tishte e mundur po thua Si kur të zove të kështë e vërtet është Atere, gati jojnë ta Po po gati gati Jemi me motin tani në klubin e mqesis 78 gradësht në këto momente 25 do jetë maksimalja për sot! 25 do jetë maksimalja për sot! 15% janë shanset për shi dhe sot nuk do të pikoj. Vetëm thjesht savransira do shojmë. Na parashiko para deri në fund javës. Po. Të shtunën 25 maksimalja, 16 nice. minimalja, 10% janë shanset për shi, nuk do të pikoj okay. dhe të dielën 26 maksimalja, 16 minimalja, po ashtu 10% janë shanset për shi. Okej. Okay. Okay. Pra dhe fundjavat paraqitet shumë mirë, ndërkohë që nga mërkura mm. më del me shi. Oh. oh. Me 55% ka po. Dhe oh, të entë 99 95%. Oh, por shpejtësh për të folur. Kjo është klo nga lista, po. Po. Los Sonunga LP son klubin e Mjesit. Ai mm -hmm. sot e nisi një, një muzikën në 0692070222 0692070222. Mm -hmm. uh, Sa ka menduar një sta do se venhë ndon Facebook Facebook rekomandacion klubi më thjesht ku mund të bëni përzgjedhjet tuaja muzikore dhe për ditën e sotme dhe doja të merja një moment tjetër se siç po thoshim është plot me lajme dhe e di që janë të ngarkuara kështu mm -hmm. por ne mund ta kthejmë edhe në një lojë të vogël se kemi shumë duratë për të dhënë olta ne tre filma shumë mirë sot në mbrëmje në Cineplex për citat kemi bileta kështu që Në një mënyrë apër një të... Dhe e jeri, po, uh, pas që për në sënde Kishtë e libra po, të rinjë Po, sytë e verdh Janë sytë e verdh të krokodilit Për cilët do t'i... Uh, do t'i avim sot mm -hmm. Mm -hmm. Quhet sytë e verdh të... Krokodilve Nga? Kethrin Pankoll mm? Oke okay. është një bestseller në dërkomtar shkrua në balli <laughs> i librit. Çfarë thot? Lumturia, mendoj, bëhet nga gjëra të vogla. Është e përgjithmonë me L të madhe, por ajo na vjen me këmbët e saj të brishta dhe mund të na në kaloj nën hund pa e vënë re. Shumë bukur. Lumturia mund të në na kaloj nën hund pa e vënë re. Ëm. Mm. Interesant. Shumë e bukur. Ri ri ri ri. Okej, okay, shumë mirë. Kështu që do të japim edhe kopje të këtij romani sot, miqtë dashur, Sytë e verë të krokodilit, sapo ka dalë. Nga shpia përtu e se peki, janë mm. në rrata për ju Bëmi një pyetit parë? Nga... nga aktualitetit, Ludo? Ta Si shpërthoshe angarkuar me lajme Në zyrën e ministrit të brendshëm mm -hmm. Zotit Tahiri Tam. është gjedur një aparat për gjues mm -hmm. Pyetia për ju është kjo Nëse keni qënë dhe menëshëm Si qfarë dukej mm -hmm. Kyjë aparat për gjues Keni bërë asysh Që kërë vjenë punat e ekspionajë i përgjimin qëra duken si të qka tjetër tam. Për shumë në rasin e dritanë priftit, kërë filmon të atërë, kështë dhe ora, po? Mm -hmm. Marimë më do? Ka, priftit, të do? Orat e priftit, orat tam. me kamera e që, mm -hmm. a me mikrofon që a ishin Pyritja është, si qfar dukej mm -hmm. aparat i përgjimin që është gjetur në zyrën e ministrit brendshëm ta hirit 0-6-19-27-12-2 A dukej A Ande apo më përsëri? Jo, ja, ktyë e uh, ja kishin fut, apo e kishë futur? Ehm, i kishin futur uh, vetë. Ja, fut, ja kan, po sigurisht. Pastaj i thonë t'ia fusësh vetes. Q round doll, por gjithsesi, është është dërzuar në prokurori. Kan përshtypjen. Mm. Mrokla. Ëh, mm. të dërzojnë të mm. gjitha. Po, si çfarë duke m... ajo prokuror si vrimëzës paska qejë. Po pra. Çfarë ka ndarë? Ke verse sa dosje atje? Po, tamam. Kan përshtypjen unë që ato të gjitha fluturojnë kështu me galaktik një galaktik tjetër. Do të jetë në një kështu. Si dhe filmi Interstellar futesh atje dhe del del Maton. Maton, Maton. Po kush e ka futur? Ne po, nuk diet kja, apo sdiet akoma. Po hetohet. Çiko, çështja serioze se është është ministri Brendshë me një vendi që. Po po. Pra. Që përjohet në zyrë, se çfar çfar çfar flitet në zyrën ministri mm -hmm. e ministrit Brendshë. A ti e di atë gjë? Ta ke? Nuk ka as këtu shaka. Se. Nëse. Ehm, um, në çështje duam të përgjigjem nga ju si çfarë duhet i mrrokla. Zero jastën 2070222 është numri i telefonit. Sot japim biletëa për në kinema, japim do të japim pizza, do të japim nga Ecomarket, Ecomarket ka no, ka një dhuratë për për ju. Në supermarkete Ecomarket, ë uh, kemi dyqan daxip.com që ka dhurata për ju, gjithashtu kemi Electronic Land që ka dhurata për ju gjithashtu. Kemë Lule nga bota e luleve. Primi Muachis mm -hmm. mm -hmm. që na dhuron ora Italian American. Kupona nga, nga Hako. Që, që nuk e di se si do ja bën mund të jemi duke ngrën duke ngrën kupona, jo kupona, duke ngrën hot dog nga Hako, duke bër çek-up në oh, kod, dhe dhe një të njëjtën kohë, der duke parë një orë nga nga Edhe një vazë me lule të gjitur mm. te kesh për splenke. Derisa shëndet, prit prit të vijë dhurata nga dyqani Taxifikon. <coughs> Edhe dhe gjithashtu nga Electronic Line ke një. Dhe gjitha iPhone. kjo është duke ndodhur në Cineplex. <coughs> duke parë film. Okej, okay, mirë. She keeps me up, Tani. Mm -hmm. Mm -hmm. Nga Nicole Beck, në klubin e mëgjesit. Mirë mëgjes. 7.31 minuta e bremte, tre që shorë. Ngjësi. Mirëmungjesi. Hello. Hi. Good morning. <gjate> Dhe kjo është që nda që sapo dëgjova më ishte për Çetin. Çetin. Mirëmungjesi Çetit. Mirëmungjesi Çetit. Çetin mm -hmm. gana Scrum, djeg? Nuk e di. Shkruan ty atje? Nuk thot asnjë Çetit, por 695 i marr. Çetit vetëm kërkon. Hm. Mm. A million little pieces nga Placebo, është inkantieri që kanë kërkuar sot mëngjes? Se kemi. Oo, se kemi ne. Ne kemi diçka që mund të kijet. Po po. Në gjithçka të Të, pa, të patshme, të dëgjueshme. Të patshme është të shikueshme. Jo, jo, diçka që që mund të kihet. Uh, po mund ta uh, luajmë nga uh, që mund të zotrohet. Gjithçka të qenë. Gjithsesi, mund ta luajmë jo, nga studioja jo numër 3. Nga studioja 3 po. Mund ta luajmë. Okej. Okay. Ë uh, kam gati anagramën për ditën e sotme. Kush do të luajë? Ne për çfarë luajmë mëaltë fillimisht? Për një orë nga primi. Okej, faleminderit. Anagrama në klubin e miqesit.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 për wow. austat. Ni shant post. Anagrama. 069 2070222 dërgon mesazhet tuaja. Ëm um, nuk kam as ide. Nuk është ndjesie mirë as për mua kur rrethohem nga njerëz të shushatur, por i kam shushant për pak. Mund <laughs> si të, të di. <laughs> post <laughs> presidenciale, a po? Jo, e këgëbi. Zonzi, anë zonzi. Qarë është një shantë posë. Të jam pas dite kam të kuar dikë, që mu anë kuar shumë për anagramë. Tu anë kuar? Nuk e gjëhas një herë, thë. Jam në timon, nuk përshëndrojëm. E, dishe, jam... Rap krahën. Nuk dhe t'ja përshë makina. Rap krahën. Rap krahën. Rap krahën dhe mendoë, thësh. Ne ishe, edhe është shumë mund tjetër, po që po t'rrap ë Unë kam gjetur, si që kam thënë në dhomë hoteli për shemb, duke të dëgjuar më anëtarë të jerit të vetë simptom. Kam patur letter lamps. Kam pasur gjithkushtë, por nuk e kam masa, nuk e kam, qitha, qëtu, dhe, nuk e kam. Qëtu, nuk e kam qëtu, unë sigjitoj. Për, për mua nuk funksionon. Nuk do, nuk do, bien keq. Bien keq. Atëherë si çfarë duhet chimka, Olta? Si një USB. Bravo, si një USB. Po. Si USB. E ka gjetur gridi i parit.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 Pa, po e le atje, se ma mërë mëndje mua Zyra e ministrit mund të këtë Që uh, një taullin të mave që ka Këtë mund të që uh, Pa themë sirë leapsa Gëtë të gjërat e Letrat të sti vosur Gëtë ja të do. dosi që i sjelin me gjëra Informacionën Diku shi duron një libër, domosdiku i vendos gjithë sot. Edhe bën një rrmuj atje. Po ajo është vetëm që regjistronte vetëm audio, jo video, por vetëm audio. Ai tha thotë ka video, edhe i ka fshir sa më miri për të. Andaj vënë një, po unë mendoj që audio, si audio të anglisht, çfarë do të thosë fëbë. Po mendoj që aty ajo e lapsave mbajt se. Të mbajë lapsën? Po. Siç që e dha ti për shkakun. Shikoj një mos e gjatë aty prandë. Ka më? Unë kam në formë baterie. Ah, okay është ah, si një okay. pill, si që gjitha në në shumë. Kusht t'a vëri? Atë qatë të tuar vina atë ku e mërëvështë. Nuk e... <laughs> ka... Nuk e tërta një pjesë. Nuk e tërta një pjesë. Nuk e tërta një pjesë. Nuk e tërta një pjesë. Nuk e tërta një pjesë. Nuk e tërta kim batshi. Perëm denë nga luar. Kusht e ti? Ka mundësi. Pa. Vinë fëtjetë për libra, pa futë qimë ka në Baj vetëm të gimi, mësë mi farën <laughs> të rinë planë, në shasin që gjëtë Qikajmë qëndodë A të gëmë pak musikë të një nga Plasibo? Dekarët Dekarët Dekarët Kjo është këngë, a i qikërkojnë Dhe i qëhet A Milion Little heart. Pieces Plasibo I've lost the power to understand What it takes to be a man with I saw you wanted this to end you tried your best to be a friend to is my spark no more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 Kam një gjendje kështu. A më di? Çfarë gjendje ke, Holta? Është kjo jun e para u htimi, Holta. Jo maltin ose si. A theje do u thosh, mbaj dëshirën. Po mirë, po nuk e shoh htimimin e parë, dhe kam kshu, hmm. ciklete. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Ra ri ra ri ra ra, ra ra ra. Mbarove? Kursh? Po. Në një uh, emër em fituesi për dën nuk e? Çido. Atëherë. Ç'u nego seri, fituesi tani grama për ditën sot e sotme është Nishant. Past. Po e djete? Ja. Ah. Oh. Se ka gjithër njeri, që me sa duket është dërshzuar, se së përmeret me mm -mm. Nishant post Kjo është për një orë nga miçtan të këprimi muoqis I pari që do të vi në 069 20 70 22 Me një smsë Që rivendosë të, të gërma Për të formuar një fjalë që ka kuptim Do të fitoj orën e dorës Nga miçtan të këprimi muoqis Kujdes Nishant post Ni shans. Post. Post. Kam një mesazh nga Zoysh Frida. Mm. Oh, Zoysh Frida. Mirë ngjeshë. Mirë ngjeshë. Na kërkon një këngë pasi do t'ia ja dedikoj të gjithë maturantëve të Ismail Qemali. Oh, oh, një këngë për yeah. Ismailsat. Sot kanë ditën e fundit të shkollës dhe do t'ia ja bëjë një surprizë. Super. Po ti vëmata. Mirë, a dije e dinë jo. Nuk ka ndonjë kërkesë. Po çfarë thua me Lori tani? Unë po nuk di tani s'ka kuptim. Një sekondë. Ka një këngë për këtë rast, por megjithatë do ta djejmë Lori. Ka një këngë nga Green Day, Lori, që është për maturantët. Po jo me Green Day që, shikoj, s'jan këngë për shkakun për Krislindjen. Po, po. Që ti bën një herë dhe çdo Krislindje ato kanë ciklin e vet. Meran e keri akoma koleksionon legët online për Christmas, all I want is you. Ehm, edhe Green Day ka bërë një këngë për për fundin e vitit shkollor. Hmm. Dikur dhe dhe kjo këngë mbetet dit pas viti. Normal Kur vjen koa e maturave, këndohet Ne grindejmë betën të shumë O me ndoj ju në të një punë Në por... më më më një më Dekart. më të avëm Tilori, si së në vendimi kisha? Jo, kisha atë Hmm Hmm Tradicionali në tonë, më më të maturantët Cile janës e a? Maturëma e kostë Maturantët sotë është një kënë Kosova se që është Një kënë Kosova, po jo më në në kënë Kosova Një sekundu, më më në këtik të Asë në më këtik të maturantët Matura, dhe që kështë kështë Një kemi të në? Kënë nga maturantët Kënë nga maturantët, e? Wow Kënë nga maturët, se, i gjithë Dhe jao. Lori, po kush e këndon apo s'mban? Na shkatron kënga, kënga. Është altin më. Kënga e thërmshme. Kënga e thërmshme. Kaq sa kënga, kaq po them. Një <laughs> jo, herë po, po them, nëse, nëse kërkon, nëse shkon në YouTube. Ta. Dhe kërkon. <laughs> ja se po e kënga e <laughs> Maturës? Kjo jo, nuk do vetëm kënga e. Jo në rili, mos nzij gjalorit. Ah, kënga e. Jo nuk nuk u lexon, nuk u lexon. Po se se lexohet aty do të vesh. Më dalin shumë kënga e. Okej. Dallëson. Okej. Okay. <gibli> Kënga e <praktik> maturës po? Kënga e maturës po. Ç'është më? Ës maturandve. Jo. Këshëmë maturë, jamë ja. Jo, jo, jamë. Fisnikët maturand thotë. Po, kam përshtypën çaj. Po maturant. Kjo duhet të jetë. Ja, kjo është. Po po kjo është. Fisnikët pra. E kjo është prezantim Xhamalin, po? Edhe për besën time. Nga zyrt Freda për maturandët e Xhamalin, thonë? Edhe për për per maturantët e vorës. Edhe maturantët e vorës, sepse ata fuqani. A e lëm për të gjithë maturantët kudo që janë? Më mirë. Sa e bukur dukat deri këta që kanë. Sa kemi qenë. Nuk është këngëja më e bukur në botë. Tashis duket. U bë plac. Ti duhet ty. Një shoq i kem që në klasë. Një dashni. Qose dihet ti, prit me maturantët. Jo, do të shojmë më parë. Qa shkjo mëllori? O në kamë dëgjuar nga fisnikët Për të ja Qo në mëndoj që Qo e le të angrejnë pak Këtë angrejnë të mëllori Qo e këshinë Qo e këshinë Qo e këshinë Qo e këshinë Qo e këshinë Qo e këshinë Qo e këshinë Qo e këshinë ja Blendi Olsen, mm. ndosëm Green Diamond. Na Green Diamond kemi për ta mbyllur, më ata do të mbyllin. Okej, okay, ishte ishte Shta për tu informuar. Dgjoni, kjo është ngrihënjesërin uh, e kësaj fisnikëve me pal. Kjo është kënga e maturës. Katë vjet maturë çojin te kjo? Këtë kanë. Dhe kjo gjendje emocionale. Matura ime këtu këndosh. Dgjojë është 7-8. Ku i përshkohen ti? Petronin. Po ka qenë koha e koha e heroinës. Jo me atë ka është heroinë. Po i brecë furnetin. Po furnet gjithë kampion. Edhe nga shkolla kemë u lënduar. Pritje dëjë pak tekstin. Cilin do të alem të parim? Përshëndasim kujdes tani profesoriu Pančap. Ora që o teksti mund ta kët bukur, po thjesht mënyra se si këndohet është pak poshtë. Ase ne pra jo pra, edhe le të çaj një herë. Më le të çaj një herë, po të bëj tani. Nikë kënd bukur, po Faleminderit, ju shpresoj të përsëritur kujdestar ndonjëherë. Sot po ndajim leprandë. A do të çinim do? Çfarë do të, a do mosish duhem me pipa jo? Një këngë e bukur po këndoj. Më të ndetë, lori E marim seros djejtë të një Kjo shpikon shumë për të i, lori Shprezit, më e prezit Bezit, që qëshë bas brezitim Bezit, qëshë bas brezitim, me ty tre breza Kjo këngë, sikërëtë hej, lori Kjo shë këngë, me të qarë, me të qarë E si kërëtë të qarë, me të qarë E në bërë qarë, me të qarë, me të qarë E në basi kanë peer ponsë Një të qarë, me të qarë, Kjo qerson cepat, dakord, e gjendën e kuptoj. Kam qenë monsi... shumë e më mërzitur tani. Ç'kem? I është dhënë turqia për pjesë. Altini, Altini dhe i ku kanë qenë në këtë kohë që ne kishim maturantë se ti të justifikoj se nuk e kanë në Shqipëri. Tani po? Olta pse dhe në maturën tonë është vendosur kjo kush po, në maturën time? Jo, yeah. ne yeah. po po po. Vjen shumë keq për shkak të. Gjonesi qente në Prodigy. Masi desh. Shkon në banjo dhe mbështet ballin dhe shkarku. Oret prap po këmbgul. Kjo do të qenë këngë arti. Mbështet ballin, mbështet ballin të shkarkuesit dhe dhe është muzikë. Emban e qlibrit. Ju lutem kemi nevojë për mesazhe solidarizuese oltas. Për të thënë më tonat. Pasi oltat fize Lori nuk jeni në të njëjtën komaturancë. As në të njëjtën kohë as në të njëjtën shkollë. Gjithsesi, edhe ti e ke një gjë. Okej, mirë në rregull, pranohet. Kjo këngë paske shkën hit. A, ja, kjo po Kjo e që në matura e tinin Këshu për e këshu Aj, aj, aj Aj, sukses e gjithë matura Ej, diqa, përmë dhe i pytin nga aktualiteti Për parën se të shkojmë, në, do t'i përshëndesim me Me Good Riddance Good Riddance është një mënyrë për të në lamë të mirë mm -hmm. Dhe ja, është lamë të mirë e, e fundit, do dhe më dhenë Ta. Por, por dhe, si që ka kapur Green Day E pak ndryshe, nga... Nene, pra, pra. nene, nene, nene, nene, nënën... Mën falë. Wow! Aderëm. Mishtë dëdashur. <tex> Në bërë, se ge fajnë ti e kam fisniku. Mosë mërëzit, Lori. Ska që ja. ja, ja, ja Mosë mërëzit, Lori. Jam i revoltuar. Mosë <tex> mërëzit, Lori. Lodhëm. Ta bësh asha këtë kënd, kjo është e të mërë, shper Jo, jo Lori, së së së pojë Kjo e asha së të duën U së të themë është kënë nga përë Ju dojë gjenë ndredhe me hematurës lërit Okej Nuk është ka idea Mirë, pyëtje A mund të pëjmë Olëta, se shkoj edhe sigle në barrojë E të gjitha Po e to më të finati edhe mua Olëta, ka unësise Olëta Kjo politikanë ka deklaruar mërm uh -huh. se është kundra martesave gay. Ai dhe Forza ja mm. i përfaqëson. Cili është ky? Po. 0619207022. Jo burr me burr, jo grua me grua. Do të ai. Por burr me grua. Ose grua me burr. Ose grua jo, me gru burr. Po, grua me burr. Ose grua me burr ose burr gru me bur. grua, gru. por asisoi Bur bur gru gru. <laughs> Ka thamë kë politikan. Atëherë, zy shfrida për maturantët e de... uh, maturantët e Ismail Çimalit. Gjithë Ismailsat. Nga sa buleditin. Good written oh. slam të mirë juve nga Green Day dhe klubi i mësuesit. Ja kaloni mirë. Another turn upon a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist direct you are to go. So make the best of this tasting and don't ask why It's not a question about a lack of learning time That's something unpredictable but in the end it's right I hope you at the time of your life So take the photographs and still friends in your mind Hang it on a shelf and good enough and good time That's just a memory in your skin on trial For what is what it was worth all the while It's something unpredictable but in the end it's right I'll be you at the time of your life. لن بروتكت أب بول but in the end it's right i'll be you at the time of your life it's something لن بروتكت أب بول but in the end it's right i'll be you at the time of your life And it was so yellow. Mirëmëngjes. -hmm. Mirë se keni ardhur në klubin po, po, e mëngjesit. Ora është tani 8:07 minuta. Po shkon 8:08. Sa po shkoi? 10 sekondë. Mirëmëngjes. Faleminderit dolta. Krr krr krr krr krr. Krr krr krr krr krr. Mund të vi ngafonim. Po jam ja pas mikrofonit. Po fituesit po bëja. Ha. Po -kr -kr -kr Gjoredi, a, a. Ja, i bëj e fiqulo Olta si ushkuande të shfartoni meneve Mi më gjesi ck ck ck ck Nisëta erë da ck ck ck ck Stenografë e komplet Po Po ju së lini të punoj Baçdo, baçdo Gjohet Gjohet Gjohet Po më falj, po këto i që bën kër kër kër kër tëtik Gjohet Gjohet Një herë, olta, a shë pëtë mi delete Baçdoj programin Ba, ba, ba, <tipa> të shënë e bërë me këto U ishtë ka trova kompjuterë <laughs> e dhe thua që prishën kompjuteret jo, pës jo, taj Si të shtype ështëa shumë e të këtë um, shki Ei Për nëzohet tishkan që m, uh, më Më përishëm për shtype se E rrej par që t'i qëja Pas ka një fushat të re uh, Që për? ka njësër në nërse të bashkërat të Amerikës Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Trump është një fjalë që përshkruan një themër, një grua, pam. Që zakonisht po themi lozonjare, ku diun se çfarë, diçka e tillë. Mm. Më kjo është kjo është ideja. Pra, po këtë. Pra po themi po, lozonjaran kundra mm. Trumpit në këtë rast. Ë, uh, të cilat nëse ti voton kundra Trumpit mm. do të dërgojmë një foto nudo. Oh, po. Të dërgojmë një foto nudo në rast se ti. Pra nën të votosh kundra zotit Donald Trump. Po mundoj që fëton, të shkëmboj tek. Mjafton, ë? Dështojmë të di si funksionon. Ndoshta mund <laughs> mund të shkëmboj. Po, motherboard ishte ishte uh, media e parë që raportoi mbi këtë, por uh, Trump's against Trump e kanë vendosur. Nëse ti dërgon fotografinë tënde jashtë një uh, qendre votimi. Mhm. Uh -huh. Ata më thënë rekomandojnë që të mos fotografoni votën për të dhënë një provë. Po. Pra si në disa prefsheteve të bashkuara të Amerikës kjo është ë uh, e jashtësigshme, pra fotografimi i votës, pra na tha thon, nuk ka nevojë, na fotografoni votën, mjafton fotografoni veten tuaj jashtë një qendre votimi dhe ne direkt ju çojmë një foto nudo të njërës prej antarëve tona të zjarta kundra Trumpit. Të shita kanë ftuar gjithë goncat që janë kundra Trumpit, madje edhe çuna se mund të ketë nga ata që preferojnë foto çunash, që të bëhen edhe kontribues. Për shembull, nëse ti Altin je kundër Trumpit. Atëherë ti kontribuan me një foto tëndën? Nudo. Nudo, në mënyrë që dikush që që do të pak ndivje, që të votoj kundër Trumpit, të ketë foton tëndën si nxitës për për këtë. Mund të di vajes për shkak të vetmuar edhe. Po, ndotaj as problem me diçka. Nuk ka problem, unë këtë mund ta bëj sekundra si, si si pro. Po shikoj një gjë nga foto që është është publikuar deri atje, po kjo deri diku. E... Po mund ta tregosh, po shet censuruar, se ka qen wow. ka qen më e plot. Wow. Kjo është gjëra që mund t'ju dërgoj unë fotoja kundra. Mund të pa censuruar. Kjo është mund t'ju dërgohet, wow. <gjë> <gjë> dërgohet. <gjë> e kam gjetur të pas censuruar, po kjo kam ndodhur në Kanada. Censuruar e bukur. Dijoni, ka pasu një pushatën gjashme me këtë, Slots Against Harper, që u bënë në Kanada, ishte kunder uh, ish kreministrit kanadesi, cili humbi uh, zgjedit, i humbi nda i liberalit Justin Trudeau, që është ta një kreministrë në, në Kanada, por ishte e njëta i qëtë. Mm. Edhe në to, Slots Against Harper, uh, bënin njëtë njëta. Afronin, ofronin, foto, sepse si pas një... Mm ëh uh, Zadanose Zadanose Zadanose e zë, zë, zë, zë, zë nëseje, të kësaj mm -hmm. lëvizje që quhet Jessica Rabbit pa. që nuk mund t'i jetë emri sa e vërtet, sepse Jessica Rabbit ka mbrojtjen e veshjes personazh vedete. Ëh. Mm -hmm. Lepurusha Jessica. Jessica uh, ajo e duhet i pseudonimi. Ajo thotë se sot të rinjt pëlqejnë fotot e je veshur në internet, sjoj ne jemi duke shkuar mbrapa të rinjve për të dhënë atyre çdo arsye që të votojnë Kundra Kundra Donald Trump i ka detyruarin demokracinë derëndin votror. Kjo është e, ideja. Nice. Është e bukur si fushat. Është e menduar mirë. Është e menduar mirë. Le t'shojmë. Le t'shojmë, do të thënë le t'shojmë. Literalisht De... le t'shojmë. <laughs> Okej. Okay. Ehm um, tani Aldini do na tregoj ose do na bëj të dëgjojmë një zot për gjumën, le t'shojmë nëse ja dalim që ta zbulojmë kujt është kyza. Mund të mun bëj atë që dua, mund të them atë që dua vetëm për Sëpse justifikoj atë profesionin tim të nëzaj që kam 069 207 122 069 207 122 Kush është kë Që sa vë të gjuhëm Në Club FM në 104 Ora është tani Po thuaj se 8.13 minuta Mirë mëgjes dada 3.15 Oli gështë like Said I was a man All that ever needed was a plan. plan tell JK that I'm still rolling yeah tell Russell on my rap yeah bust that gang ain't nobody messin with the gang might take a fly out for the weekend yeah. and go can cuz i can go low go low everybody get low and a couple hits and a couple solos now I got a couple writs and a couple moves on drop pass out everybody local i was dropping up the man dem the polo now I'm with a man dem at the polo i could make your honey give away your last polo and i stay show you you know how it goes but it goes like, girls like. ask me me man that the year i'm flee had a couple man won't be me them man can't be t t tell them only winners are allowed no dig a dee no dig it out i was getting blows before girls were putting out to them i was gonna blow up when i was in the south go low go low everybody go low shit you want me shit don't want a coke so i made a single bad let you put my low coat and i got a murk and got a rovo used to have a blast on me it's a roc all night everywhere i go people want a photo i can make a honey give up we got lost all love and i stay show yo getting a high roll but they girls like me up in the bends i like cruising around the west end no netflix and chill that's that if you do you ride with your friends i like? need your money for my rent i right? like? call to wifi again yo, yo, yo, man well the heaven knew it was a plan tell jk that i'm still going yo over sala ma back bus that's scary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 Now we get back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Hello, mirësevini në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në, në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Këtu me ne, si çdo të premte në këtë orë është edhe Mikuin <coughs> dhe your... dhe just... uh, kritikët zoja Gimbaci. Më vjen sikim. Më vjen. Gjimi vem bashë në fundjavë shplose, megjithse kalojte një av bash pas sa, kështu që lodhja ka ardhur prapu bërë prapë fundjavë, që ishte në razm. Mm. Në razm ku edhe ne kemi qenë. Morëm oksigjen në fjalën. Po. Na treqo pak, na treqo pak se çfarë ngjau në razm, se kjo ka lidhje me letërsinë dhe me një çmim që tani më u b viti i dytë që jepet, çmim Katarë nga Fondacioni Mapov dhe uh, UET press. Qëçur që jepi pak. Në Razëm shkuam pas pasi kishim bërë dy seleksionime. Pas të, e, 33 veprave të lexuara ishin skualifikuar disa të, të, të tjera më, më parë që synon fare në garë, por ishin 11 në fundim që u kualifikuan. Pastaj shkuam në shtatë, dhe në Razëm shkuam në shtatë. Ta konkurronin për çmimin Kadare. Për çmimin Kadare që është viti i dytë që e jep UET uh, uh, Fondacioni UET uh, uh, dhe uh, ishin shtate ema të cilët konkuronin për këtë çmim me një uh, fond prej 10000 eurosh që fiton fituesi në çdo rast është shkëlqim çela. Nuk ishte le të, ishte një lojë kështu, konkurimi me, me vota. Në ndonjëherë themun që uh, ndoshta versioni demokratik i votave të fshehta mund të mos jetë më i miri kur flasim për le tësin, mm -hmm. sepse mund të ndodhë që uh, nga 7 vota që ishim në njëri mund të jetë 1 që ka drejtë dhe 6 jo dhe mm -hmm. ku. Megjithatë i shkuam këtij versioni deri në fund domethënë dhe midis ishin shtatë emra domethënë ku ishte shkëlqim Çela, Vera Bekteshi, Ada Çapi, Mustafa Nano, Grigor e, Grigor Banushi, Bardylondo, të, të cilët konkuronin për për për këtë dhe në në fund fare me me një diferencë të ngushtë prej një vote. Ëh mm -hmm. Çela u shpall fitues. Pra ishte vetëm një votë. Ka një dhe të efer Pak rëndësi ka përsa Gjithësësi edhe si kur të kështë dalë dy dy dy pra e dyti prapë Duhet të foljur për atë Por si fitus Esha jo dhe kënajësie që Në fund farë ke dalë dhe nuk e parë që mm -hmm. ku arës kënd Shkërqim mm -hmm. qela deri parë aksa ju nuk një, jo, një a i farë Jo, jo, ai, që, jo i fare fituazin, e di Shkërneria ju a i që Ju a nëse një një një farë e fituazin Dhe kjo për të tonë një farë mënyre po po juajm uh, objektivitetin e, e punës së jurist që nuk nuk merr baza njëjës që leta themi është është vështirë bak në Shqipëri se të gjithë njëjës jo ka ndodhur duhet ta pranojmë duhet ta pranojmë qoftë me për shemb Arben Dedian dhe me Hasan Medin kanë ndodhur njëta gjë mm. që ne, ne kemi qenë të zotë mirë ne kemi oh. qenë këtu në në këtë studio ku kemi vlerësuar pikishtat e, e kuraja të atyre jurive të cilët kanë i kanë dhënë çmime as Dedia nuk njëj ai Hasan Medin nuk njëj është gjë shumë e mirë do të thotë që po shkojmë drejt një leximi Të në të pak të përmovojmë po njërës cilët të vinë përmes vepres dhe jo, jo njohjet e në? tarafet e tjera këto mm. Po, në regullë, ta një lesë përjasim pak përfituesin që është zotit qela, që, që shkruan nga Shtetet e Bashkuarit Amerikës a i është uh, shkolluar në Tiranë shumë vitën parë, ka emigruar fillimisht në Austri pasaj ka emigruar në Shtetet e Bashkuarit Amerikës po, po bënë në do shta 20, në do shta pak më shumë uh, vjetë që është largë Ai megjithasë shkruan për tema që kanë lidhje me me vendin, me me Shqipërinë, revokimin e njeriu të uh, i asaj kohë deri në 90-ën. I aty lloji dehumanizimi. Ai është qendra kryesore e, e e veprës së tij. Uh, në me embriologji që janë tre novela që fillojnë me veteranën, pastaj zborin, pastaj kopshtin, që është një lloj retrospektive për mm -hmm. ta kthyer gjithçka pas. Brabst, pa dhe uh, për zbuluar në të gjitha uh, stacionet e e e atij njeriu, domethënë atë lloj atë lloj dehumanizimi të plot, mm -hmm. atë lloj shkatërimit të vlerave njerëzore dhe kalimit të njerëjërisë që don të partia, domethënë mm -hmm. ai model, ai model shumë i keq që cilën çela më sa duhet uh, të e kanë bajtur fort, domethënë në në raportin e vetë vetvetes ose nuk i është shitur akom ose e kanë dërsi detyrim që ta ta ta, ta thotë Pra, shprej. tek embryologi, tek, tek uh, vëllimi embryologi me tre novella. Ör, janë tre novella që kanë të bëjnë me një personajsh në ja. tre, apsirat në ndryshme të kosë, apo jo? Jam se në personajhe... se kemë lezuar, dhe. Ja. Ako ma s'ka dalë? Jo, libri del, del shpet, sepse me sa di unë, a i vjen me dati zetë dhe me isë të një që shorë bëhet uh -huh. ceremonia e dhe njësë qmimit të kë uetë. Uetë, ja. Uh -huh. Këshu që uh, besoj se do të atakojmë shumë shpet. Uh, libri ka të bëjnë me një, të janë tre, tre nuk janë i njëjti personazh, jam të okay. ndajësh këtë dyshim, nuk ka të bëjë me njëti person, Qa si e të njëtin person. Çfarë i bën bashkë ato tre novela? Uh, në një në një vëllim. Ato ato tre novela i ditë ajo që thash, ajo ajo ai raport i, i vështirë njeriu të kohë për të mbietuar brenda vlerave ku çdo gjë shkonte sipas asaj që ë uh, që sugjeronte partia, ai njeriu i i i, i shkatëruar nga nga raportet e e brënshme nga individuale ku mendonte vetëm gjërat se si duhet shfaqim publik. Sidomos për shkakun me veteranë, atë cilët ë që është edhe novela par që e, janë disa veteranë të cilët takohen te liçeni dhe flasin për të shkuar në tyre ose edhe për grupet armësorë që i komentojnë me ato trejat, me komentet e tyre. Ëh. Mm -hmm. Dhe janë njerëz të cilët edhe e dinë që dikush ka bërë libër me kujtimin edhe pse s'ka qenë darë lufta, domethënë atë jetën e gënjeshtës që ndurtuan. Ëh. Mm -hmm. Dhe në fund fare perfundojnë duke duke gjumor çiftet e liçenit. Domethënë si si përten që Si vërtet e dhegjëruar këtë, jo, domethënë, tamam, një, një jetë e e, e ndërtuar mbi njëështër, domethënë, mund të kalojmë për universitet. Nuk është të thënë se në, ajo ajo mund të ketë koncept të njerëzor apo në këtë lloj rasti si si siç si, si e përshkruan Çela i Bigjit, jetet më vërtet ky momenti kur mendonin si qiftes, se njerëzit do shkonin gjumën në do të çifte, sesa gjithaja e gënjeshtra e mandjes. Më po mandonin si heronj, po. Si heronj që edhe edhe duke delegjitimuar edhe ato vërtet që mund të ishin diçka heroike për për atdheun, po që gat viteve kishin marrë kuptim krijtë, mm. domethënë ishin ishin vetëm vizioni i partisë për për për ato që mendonin. Unë e une di që çela e admiron veprën e, e Kadaresë, pëlqen shumë si shkrimtar, nga bisedat që kam pasur me ta, por uh, uh, tani emri i tij lidhet në një farë mënyrë edhe me, me përmesit të Çmimit, me, me me emrin e Kadaresë, që do të vini mirë për këtë. Por unë di që ju përveçse uh, zgjodhët, se kushtat fiton Çmimin të vit, folët edhe për Kadaren vet. Çfarë uh, del e rë? Se Kadareja um, studiohet e ristudiohet, debatohet e ridebatohet. ë uh, Vazhdimisht a del diçka e re më shumë nga ky diskutim? Ju e pabne im prizëm ë uh, po tani përcaktuar uh, Ismail Kadare, këtë këtë këtë vit në në Razëm, çfar çfarë uh, konkludoi po tani? Çisë konkluzion? Më lejo të them diçka që që ne këtu bash ke kemi diskutuar kur shumë vite më parë kur nisam studimin për efekt masë doktoraturës për veprën e Kadareës. Mendoja që por kada ne han thon gjithë gjërat edhe mm -hmm. ku do shkojnë në këtë det që çfarë do themi më po u than ku janë lëshuar gjithan njerëz dhe s'ka vend pranë tent në fakt ku rezultonte që 70% e atyre të cilët studimeve që ishin deri në atë kohë do të thon deri të paktën para 10 vjetësh ishin përkadarens si, si njëri jo për veprën e tij ë mm -hmm. uh, pjesa tjetër të ishte shumica e atyre ishin lexim ideologjik pra në leximin dylogjik, janë leximime kohore, janë leximime shumë të ngushta për një farë kohë, domethënë, siç është leximi me parajmëri që i është bërë dhe që nuk jep garanci për një lexim në veprën e Kadares. Mm -hmm. Shumë pak janë marrë me me me veprën e Kadares për ta studiuar ato në bazë të rregullave të asaj që në lidhje me kohën, me njeriu, me, me me raportet e, e botës mbërgjithësi. Pra ta veçoni nga ju jo leximi lokal që ne e kemi thënë këtu që leximi lokal është një lexim i topit domethënë, e pavarësisht se mund të ti ha bi ty shenja që të, do eti, do siç ka qenë kaderea ë shkimbtar i më i shitur në Shqipëri por edhe vazhdon të jetë. Mhm. Mm por leximet e asaj kohe nuk të garantonin që kaderea dorë lexohej. Letësia më e madhe është qëri lexohet. Kështu që është nevoja për ta parë në një sy krejt tjetër dhe them studimet e reja kanë ca këndvështrime, to cilat të vlen, janë për të parë gjithën ton, por që vlen sepse fundi kur them kur un them që studimi ndoshta veçohet nga nga raporti kritikës sepse ka të fokusohet te diçka që lidhet ndonjëherë me raporte shkencore, të cilat duhen vërtetuar qoftë antropologjisë, qoftë sociologji, qoftë çdo lloj që tetë sot, do të thënë të gjitha nga këto ëh uh, të shkencës, por un mendoj që këto leximesh ja e, e plotsojnë ato, duke duke e, e marr me gjitha disiplinat e sotme mm -hmm. të studimit mm -hmm. dhe mund t'i japin forma të re të leximit për ta lidhat me letësinë e përbothshme dhe me këmësimet të cilat janë të përhershme për leksionin, sepse ngdosia ideologjike ose leximi ideologjik i përkasin kohës diktaturës dhe mendoj që në këtë do fokus të fokusi ishte debati, do të thonë si mund ta si mund ta shikojmë një lloj sistemi, po fatmijësisht libri është aq herë sa lejohet dhe leximet janë të pafundme, por ajo që është rëndësishme është të gjejmë ato kontribut të cilët sugjerojnë lexime të cilat do të mbeten për një kohë të gjatë dhe do të japim mundësi që qadarja të vi vetë për për vlerën e vërtet të letësisë së si tij. Mm. Ëmëjrave na qadarja këtë këtë javë që shkoi edhe u ndërruan në Francë me titullin e komandantit të legjionit të nderit, kështu që shikoj kur kur shkojmë tek këto tituj nuk janë atë nuk nuk janë rasti, do të thënë, nuk nuk bën fjalë për rasti, por shikojmë historinë e këtyre titujve që jep presidenti francez që zakonisht në traditë i japin shqiptarët e tyre, por mm -hmm. në këtë rast zgjodhi tisë vet në tregon një lloj raporti, domethënë një lloj dimensione i këtij tjetër të vlerësimit të veprës së tij. Domethënë Franca është ajo që e ka e ka sugjeruar për mbar botën, botën që është kthyer në një lloj atë trampolina e tij e madhe. Trampolina e madhe sepse në mm. jugun shqipet i kanë i tindur që domethënë që shkon te. Franca zbuloi në Amerikën dhe për, për Britaninë dhe për dhe për Vendeti. Franca e ri zbuloi domethënë atë në jugun e vet, mm -hmm. të cilën e bërit të përbothshëm. Në normal çu uh, kur shkojmë kë këto pika duhet të ri-mëndojmë ndonjëherë nëse e kemi letuar si duhet ose jemi të auto-lexime, të paktën unë uh, uh, më ndoj për shkakun që uh, sot në Shqipëri duhet ishim përkthyer uh, një pjesë mirë e këndvështrimeve të huajve për veprën e Kadarez. Që nuk mos habiteshim ne, domethënë, po, mos habiteshim me këto sigur po themi, në gjëra, sigur po e zbulojmë në Amerikën. Domethënë, mund të ketë mund mund të ketë mund të ketë një një vlerë dhe ajo, ë uh, nuk e di mund dajo, uh, të ketë edhe ajo vlerën e saj, domethënë të leduarit kushy... e Katares jashtë si si si një njerëz që nuk e nuk e ka përjetuar domoshtërisht. Jo, po, kush hyn me idenë e Magellanit, po shikoj. Ky është leximi i përkohshëm dhe i yonë, nëse pse ne jemi të lidhur me atë sistem dhe ne nuk e harrojmë dot domoshtërisht. Pikërisht kemi kemi 10 persona që do ta lexojnë fëmijët tanë pas sa vite, të cilët nuk kanë asnjë lidhje direkte dhe as emocionale me me diktaturën. Ëh. Mm -hmm. Kështu që Me iden, atë e them që, që kushin sikur është Makilani që të zbuloj Amerikën të Ganderaja, gabon, në më të thënë se ka ledzimet pa fundme. E drejtë. Por ledzimet tona janë të vlefshme për i, i gjërë, sepse lid, duke, duke qeni shkruar Shqipë, duke qeni shkruar për të dhënd, duke pasur tradidat dhe fabulat në më të e përhershme të, të, të, të këti dhëndi. Ka ledzimet të do muzdojshme që janë ledzimet tona. Mm -hmm. Koha me cilën net funksionojmë të është funksionoj shumë për e <gjellat> <nuk eshi> rëndësishme <gjellat> sepse duhet kapërcëim pikërisht atë hendek. Ëhë, jo se nuk është e rëndësishme. Një çartë. Jo se nuk është shumë e rëndësishme, sepse unë e e kam e bindje dhe ndonjë nga gjërat që kisha në vlerësimin e veprës Çelës, isha që uh, një veprë tilla kontribojnë në pikturimin, në grafikën e atij njeriu të cilën kemi nevojë ta kemi përpara syve, që mos ta harrojmë, sepse është graf një grafik e rrënuar e, e njeriu të diktatur, që kemi nevojë ta themi dhe un besoj qe letosia do mbetet do me thaj vetem fush ku ne do te drejtohemi mbas sakaqosh nipat fëmitar an nipat per te kuptuar se ça ishte ai njeriu i rënur ndiktatur do ndoshta vetem letosia do ta mbaj do do me thën do me sa kam par vetem letosia e kam mbajt se ne kemi qen ritmin ne ditëve te tjera bulësi ai ka kriju këtë pikturë ka një cilësi frigoriferike frigo letërsia që i ruan i ruan gjërat ashtu siç ishin ndaj e zbulon këtë pastaj dhe me veprën e zbori dhe me kopshin se si edhe ndryni i do të thënë edhe në, në fëmirë mm -hmm. dhe dhe uh, raporti është që ky njerëz i shembur do të thënë çfarë e bajte këtë njerëz i shembur çfarë ishin simbiozëtojnë ato dy pika në këtë rrugtim ku ku errësira dhe drejt fundit tunelit s'duke se të kishte simbiozëtojnë këtë errësirë shpirtërore mm -hmm. Kështu që letësia e, e, e do të thonë e ka edhe këtë dimension sepse ë nuk mund të shpëtojë dot një shkrimtar kohës ti. Do ne vënd të thotë që kishte shkruar për jetën Amerikë, në Amerik, mund mos ishte kaj interesant. ë por vetëm përveç sa shprehja anglisht që çelat nuk nuk ndjen asgjë si larg Shqipërisë, domethënë mm -hmm. sikur e mendon sikur ka qenë gjatë gjithë kohës atu dhe akoma ka ë atë pengun që nuk i ka thënë gjërat si duhen. Mhm. Mm <intenting> ok, mund falenderoj, urime Shkëlqim Çelës. Faleminderit edhe ty për kohën sot këtu, edhe si pjesë e yuris për kontributin për përzgjedhjen e tjerë e tjerë e tjerë. Faleminderit zotë Agimbashi, do të takojmë bashkë së bashku këtu në klubin e Mqësesit në të premten tjetër. Diskutojmë për një autor të huaj në atë të premte që do ta përcaktojmë gjatë ditës. Po. Ju mund të takoni Gjimin vazhdimisht edhe tek so? faqja në Facebook mbi libra me Agimbasin. E gjeni edhe, edhe me Blendi Sale. Po po, edhe mbeti Njumun. Ëh <laughs> uh, Kelis vjen tani me Rumble në grupën e MJC-së ora 8:33. Më vjen dashur ora zonit edhe 35 minuta në krye të mëngjesit. Dhe në, në, në. klasën e femrë 104. Ta mirë mëngjesit gjithëta. Atëherë Ulta, kemi një fitues për mm -hmm. anagramin e ditës së sotme? E kemi. 310 oh, mbaron në numri Mirit dhe ka thënë spontanisht. Spontanisht? Bravo. Bravo Mirit. Fiton 1 orë nga premi Mochi's. Spontanisht më jdashur një orë nga premi Mochi's mm -hmm. për Mirin, që Nishant Post e solli në Shqip si spontanisht spontanisht, spontanisht. ndërkohë në lidhje me zërin ndërkohë kishim edhe një pyetje mm -hmm. tjetër në fakt A, okay. para dhe ishte Lulzim Basha përgjigjja e tij yes. bravo ka qenë dhe i ftuar në televizion duke tek Judir mm -hmm. Akipi dhe ka thënë se është kundra martesave gay po Anisa fiton dy bileta për Arsin Plex 932 i baranumri bravo Anisa është në qendrim një, një forca politike të djathtë mm -hmm. Zagonisht janë kundër këtë këtë rejqërave? S'kisht e si të ndodhë, thë Ndodhë e ndryshë? S'kisht e si? Edhe lulli Edhe lulli nga doli kundër, thënë Komunitetit LKPT tani Ndërkot duhet të të gjemë dhe njerë zërën Mund bëj atë që dua Mund thëm atë që dua Vëtëm për Sëpse justifikoj atë profesionin tim Thënë za që kam Qëvarë nga të nolë, thëm? Më kanë thën ylli manjani eri. Jo, jo. <laughs> Megjithse ka një ka një hijnie. Gjashtëmëri kështu. So. Duket pak. Po. Por jo, ja. nuk është ylli manjani. Dhe Artur Zhej. Jo. Jo, as mm -mm. Arturja ylli, besoj se nuk mundsonin atë si të çitonin si ta donin. Ku ta po... donin? Edhe jo. Ja. A rançonin po, mund ta thotë, por jo. Ja. Ata thonë atë që duhet, atë kur duhet, <laughs> ashtu siç duhet. Apo jo. Ja. Po, eksakt. Dgjoni edhe njëherë këtë zë. Kujdes. Foi po, një më i pak. Nuk është një analist. Siç do të thënë, një analist nuk mund bë dot atë që do, ashtu siç do, ose atë që mendon. Ëh, uh. por atë që duhet thot, atë që i thon të thot, etj etj. Ky i bie, mos jetë analist, ndoshta është një artist. artist? Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Unë mund bëj atë që dua, mund yeah. të bëj atë që dua yeah. vetëm për sepse justifkoj atë profesionin tim thonë se aq ka. Bravo, oke okay. Kjo është pyritja Cili është këj more burrë? 069 27 22 069 27 22 Qar ke i eri, pse? Ejo, po komunikujem me Olton Po vendosim një për një, një shë radio Së po bim të akordësat Së po bim të akordësat, cila jo. do jeshtë shë radio juaj? Mm -hmm. uh. Gjere që në katë Ju s'fidoj të bëni hot Apo katë? Ejo, të bëni hot Spets djegs, pra. Mm -hmm. Dhe të shojmë nëse dëna këna ishtë mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. i do të no. me shëra adion të uaj. Të mëndojmë. Imajshino, të fëtojmë në të shkosh me fëmjën tënd, 4 vjeqar, në... është një tip ekspozite ku janë ekspozuar kryime me lego. Po kryime fantastike. Më dhe në të tila i që du të paguash bilet vedon për t'i parë. Sepse njerëzit kanë punuar me muaj, me muaj, me muaj të tëra, ditë sërë ditë për, tjepr, uh, për, për, për, për një një anës, të bërë për të bërë këtë krim, nuancë ironi atë këtyre. Unë e kam patur, e kam patur. Ëm, um, a <laughs> shumë më donë këin? Mhm. Kjo. Ëm, um, dhe dhe këto skulptura që bëhen me Lego, bëhen nga artistë, cilë sponsorizojnë shumë shumë shum kohë, dhe në fund fare i shesin këto skulptura. Mhm. Mm Njëra prej tyre ishte vlerësuar 15000 dollar. Me një gon shiftar Me të vjetra, po i themi i bje nja 17 milion lek Dhe është kjo? Dhe është kjo <coughs> Sepsë një 4 vjeqarë sa po ka hyrë Dhe... E ka shkatruar <coughs> E ka për cop, cop, cop, cop, cip, cip, cip, cip, cip... Skulptura kështë me, me mira Copza Dhe me muaj pun Një skuadre të rëndëm, vetëm rogatë atyre se sa ka shkuar Por të a bërë Por lërja një 4 vjeqari Eta një prindri dhe ti janë të detyruar që të... Pagojnë... Në... Pagojnë, ose të shesin fëmijën i kanë dhënë Shesin fëmijën për të paguar nice. Njën nga këto dyja Po, mund të... mund të të bëndin dhe të Ishin 10.000 të sobëza O, oh, bo, bo, sa shumë Që ishin bërë si pas uh, BBC-së quaj kryeve, pra E... kësa shfaqeje me... me Lego Edhe... Ka ndohë në Ningbo, në kinë Pra... Ka shkuetur s'gjitha Mediat... Portales. Mediat për, uh, për do ket traumë do ket fmijë. Trauma e fmijës po. Fmijën gjithmonë do ket frikë nga gjërat mentorit, duke si kërmoqen. Normalisht. Jis ka jo un pre trade bad. Bad blue. Zeun. Zeun. Kur t'kthemin klubin e mëqyesit, do bëjmë sa pyetje. Oieri. Ehm, nuk e di, mëngjeshtat do apo e pastaj. Me siguritit do të të bjerë Kush? Sa e njojmë kolegën Sa e njojmë kolegën kolegën Të do forët Të do forët e ti A ta edhim ta një njerë shortin Ta edhim shortin, oke Dhe qëkojmë nëse i bjerë Jerit Unë kam të trepyjt e mishdashur për kolegët Ti pa lutë është të më të bjerë? Jo, pa lutë Pa lutë është në të sojnë, da Se mund të pranoj, unë ka problem Mu të pranoj është ti? Pa nëse ti dojshë unë t Ta bëm ku shpetoni pari? Ta bëm ku shpetoni pari? Iiii! A ove, mama! Al tim i shpetoj që më nga kosa Ku shpetoni dy ti? As një? I dy ti! As një? I dy ti! As një? I dy ti! Jëri! Aaaa! Oll ta! Njën gjecë i oll të zonja dhe zotë rinjë E mirë s'kajshë S'ka problemon ta Kam koqës A.K. Shëtën dhe onë. Mm -hmm. Kje koqën. <laughs> Shëtë bje. Smokë sa më që dogë. Ye, yeah, ye. Yeah. Okej. Okay. Uh, yeah. Put it in the air. Um, make me like you. është ti du i kësaj këngër. E këndonë Gwen Stefani, është fundin nga Vajza, e përjetëshme, nga Orange County, mm -hmm. California. Oja është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të I'm scared It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a with laugh with Blondie and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello, Mrs. Mrs. Gjital. Hello. Sa vaje me vaje du satete? 15. 15. Di jeni në 13:30 edhe ulta nëse kanë kanë një de Se kusht mund jetë kë? Unë mund bëjë atë që dua, mund të thëmë atë që dua, vetëm për sepse just, justifikojë atë profesionin tim, të thënë za që kam. Më kanë thënë Fatos Nano, Robert, mm -mm. Alia, mm -mm. Ardit Gjebrea. No. Fatos Nano, Robert, Alia, Ardit Gjebrea? Jo. Do në thëmë është një artist? Në është? Po, është Rëper. Oh, oh, oh, në sekundë. Ka që ndërë në studion ton mm. Ashtë një dhe perë që ka që ndërë në studion ton Ja se kush është E të gjënë dhe njërë Unë mund të bëjë atë që dua Mund të thëmë atë që dua Vetëm për Sepse justifikojë atë profesionin tim Të thëmë za që kam mm. 06-19-27-22-22 Ok. Mm Heute. -hmm. Tani do bëjmë tre pyetje për ty. Sa e njeh Moltën, më mm zgdashu -hmm. mm -hmm. jeftojm në një lojë fantastike. Sa e njeh Moltën, megjithëse para se të shkojmë Ake. atje, mm -hmm. më lejoj që të bëj pyetjen e parë të kuizit me serioz se kemi shumë për të dhënë. Kjo do të jetë për për librin Syt e verdh të krokodilve. A do të nxh kush do të fitojë një kopje të romanit Syt e verdh të krokodilve? Nga Catherine Pankoll Qërë është njëra nga autoret më të njëra në Frans Dhe kjo është vepra e saj Më njërë, syteve rëtë krokodilve E përkëtyre në Shqipë nga Lorena Dedja mm -hmm. Duhetë mi përgjithë këse pyetje Këj qytet i vjetër është indarë në lagjen që i fute Në lagjen armene Në lagjen e krishter Dhe në lagjen muslimane 0-69-27-222 0-69-27-222 i pari fiton sute verd të krokobilve Dekord Olta mund t'lergojt Dhe tani jemi në lojnë e Oltës Ikojt La la la la Ha ha ha Olta nuk në gëgjën? Ja, ja Olta është duk, po më ndoja një lapustil të të Po, një lapustil urdra Gungnam Style Gungnam Style Ah, uh, ne jemi gati. Okej. Okay. Okej. Okay. Atëre. Mhm. Këthe e parë. Olta, <coughs> do të zgjidhje, kjo është dilema. Mm. Do të zgjidhje Olta ta hash një thet book me gjalp. Ejitha e mykur. Oh, bo. Oh, oh. Një, pra, dikush e ka marrë bukurën e kaluar me gjalp, pastaj e ka harruar. E po shmukur. them në dollap nya niaf dhe buka ka dhënë një stres të mirë me mhyku, me mhyku, me mish. Pra të hash në push. Një bukë bukë me djall të mykur apo të hash ë uh -huh. uh, një send që ka kam këtu, një peshk të mykur. O bo bo bo bo bo. Këbabsësi bën ato peshkë zona doctors shumë të mira. Yeah. Pra bukë me djall të mykur apo peshk të mykur. <laughs> Rezultati është i njohur, do të di. Nuk e di, nuk e di. Nuk po them gjën. Okej. Përi numri 3. Dekord. Oj da. Do të siguri, ha. Tortë skelete elefanti këmbën. O bo bo bo, eto më arsye. A bo? Do ta kafshon të Luani këmbën. <laughs> Për po e kapëshoj Luani për shtaj, s'ka më këmë Pëse kur t'a shkeli lefandi, ka më këmë Për po, të pakhtë një piesë, të staj edhe ngelejtë Ta një këshu, si që më shakizisht Ishtë ish, që më shakizisht, i ngrënë Kërës si, që kënë gjerë nga goja, që ka formën e dëmballëve të tua Fiksë Po të pakhtën e kemë Po e kemë, se të këtu edhe, s'tan zëkë pucat për mirë Më nda bëshime më porosi pra, Tota, tota shkel elefanti këmbën apo tota kafshoi luani këmbën? Dhe pyetja e fundit, mm. olda do të vdesësh me vari apo me gërryje? Jo, <laughs> <laughs> jo, ja, ja, bëj saka. Bëj saka, bëj saka. Çe <laughs> ngan gjithmonë do të zgjidhen kësi më, më të vogël. Kësi <laughs> më të vogël tim grizë të madhe uh, gigante ku. Ë, diçka. A dhe pyetja e fundit <shus> është? Okej, oh, është e rrugës. Olda, më frikëshme. Olda, do të zgjidhem të trahtojë. <shus> por të mos zbuloeshe, mm -hmm. apo <laughs> të të trahtonin dhe të zbuloje. Të trahtoje dhe të mos zbuloeshe, apo të të trahtonin dhe të zbuloje. Pra burri. Të dhe. <laughs> Se kërë nuk zbuloeshe, dajisë mervesh gjithçka është rreth thon thon jo un nuk nuk jete këta për, për një ka një ditë meret veshë por, se por, <laughs> uh, por ka njerëz që thon ti e di vesh por por ka njerëz që thon për shkakun që ajo që nuk e di nuk mund ta lëndoj ëh prandaj ambient të fshehur disa të dashurit alë, të zemrës sepse nuk do që që i dashurit të zemrës të vuajë okay, që ti ja bën mbas spinë nuk ja bën në sy sa ajo po tani përgjithsisht pas spinë e bëjnë gjithë ide ashtu tani ide ashtu Ti të rathton dhe nuk zbulohesht, da s'kusht e mervesht, dhe gjithka eten, por është të brend ty nërgjegja, sepse Olta e di, që Olta ka rathtuar Da bëj dhe Olta si kur zdi, më gjo Apo, apo, të rathtoj aji, por aji kapët Aji kapët, bëjt shër i shër, e këpton, familja e mervesht, njën fëmijët janë në mes, dhe gjithë kjo, kjo gjeja Që që që që, kjo është dilemma që i shtroj molë, që si do të përgjegjit ajo? Edhe një për personi terapeutë. Ju duhet parashikoni si do të përgjigjet Olga. Kur këtë pyetje t'ia ja bëjmë vetë asaj, ajo tani është duke dëgjuar muzikë, nuk na dëgjon, nuk na kupton. Atëherë pyetja e parë, edhe një herë, ta hash një fet buke me djalt të mykur apo një pjeshk të mykur. Pyetja e dytë është të shkelë elefanti këmbën apo do ta hajë luani këmbën. Dhe pyetja e fundit, të trashtoje dhe të mos zbuloheshë apo do të trashtonte ai dhe ai të kapë gafin. 0-69-27-22 Supremacy mjusësht, mjusë, Nga Mews tani njusënjë, Në klubin e mqesit në valet e klab e fem në 14 Qikopaks mqesit mrekullu e shumës dhe sa i la vdishën Ndjet kur ngre zërin e Mews Be like lovers, lovers. Pak pak pak pak dashdor. Të më di remo ndu. Pak detolor. Detolor. Lovers, friends. Okay, um, dy gjëra për të shëruar para. Kënga ditës vazhdon të jetë nga Elbi. Faleminderit ai dikujt që dërgoi mesazh për të na bërë vlerëtie. Ëh, ieri tim son se çfarë mos bësh, mos vëre dy kandidatë në një Po, i e... altini nuk, nuk, <laughs> nuk po, Altini nuk kërni. nuk nuk përmbahet fare. Po, Altini nuk e kishte mendin dhe nuk paqë ndryshonte data, okay. gjithsesi u kërkoi djesh. Jo, më than drejtin dia se sot ishte 6. Po. De, ja. Sot është 3 shok, 6 është hënën. Po tash mos fol për politikë fillim. Ai Vede... shikon se ngatror Altini. Po i filloi disën me politikë, po nuk. Po fona për politikë, po flisja për seks më vonë. Ço ti bëjmë gjësh ngaturar politika dhe seks. Ai dukej akoma. Po po flisja për si zakonisht, nuk e them ti. Okej, mirë. Ëm, ndërkohë, e dyta gjë është Dhënia një, një fituesi ka fituar këtë roman më i dashur, Sytë e verdhë të dhe krokodilve. Sytë e verdhë të dhe krokodilve nga Katherine Pancol. Është harta ka thon Jeruzalemi. Po, një bilanc i qytetit i vjetër, i cili është i ndar në lagjen Çifuta, armene, kristiane dhe muslimane dhe përgjithësisht pra Mbeado. Jeruzalemi. Ëm uh, do të bëjmë një tjetër pyetje nga një qytet, ne kemi me qytete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 0-6-19-20-7-10-2-2-2 Dërgonë me sargjet uaja Këj qytet Pranë lumit tigër Uf temelua në vidin 762 si kry qyteti I Dinastis Abaside Dhe duratët do jetë nga Eko Market Eko Market, një durat nga Eko Market Për këtë pjytin e dytë Oke, një kupon nga Eko Market po mm -hmm. Që mund të shvenzonin në Mendon drejtën janë supermarkete fantastik. Janë shumë të mirë uh, dhe cilësorë produktet te Eko Market. Okej. Okay, ehm um, pyetjet për Olta tani. Olta, gati? Po, gati. Ky është momenti i <coughs> vërtetë i Solta. Do shikojmë se çfarë kanë shkuar të kolegët sa t'njohin klientin. Dhe Jeri. Dakor. Sa janë ata në gjendje të <coughs> parashikojnë mendjen tënde përballur me dilema? Ja edhe pyetja nr. 1. Mhm. Olta. Do të zgjidhë të haje. Një thët buke me djalt të mykur. Tanë po kuptoj pse kto shtrëmbashin. Pra, pra, ke lërë një thët bukë me djalt dhe e mm -hmm. harron për nyë dy muaj. E harron në dollap. Nuk ka nevojë një ava, djë muaj, sigurisht. Dy muaj hajtë apo pse? Ti s'bërë hiç, por por për një javë është është okay, okay, më keq. Ke avim sa më keq. Pra, pra, ë uh, bukë me djalt të mykur apo një pieshk të mykur. Mm. Më <gjë> ndau ol. Skandal. Olda, e ke vësur ajo gjurdien a verë amikun Cihanin Kokorushi që ka myk edhe ti e kupton në gojë. Edhe përveç mykut ka edhe një si. Ti po të <gjë> thënë sikur del dollapa, do dollapat dalin nga gryka. Ë? <gjë> po do. Edhe buka e mykur. Ja edhe buka e mykur. Saktë, saktë. Ani olda mykus i i keq në të dyra, arrasë prandaj ne rezultati është i njëjtë në tyra, thesh, një të dyja. Ti do të ëmbla thypura shpun apo? Potemacia si janë? Në pjesë sa është? Po një fetë, jo e madhe, normale. Normale pra një mbuke, po themi mbuk masive. Ah, okay. Dhe pjeskam. Po zgjidhni pjeskë të vogël, si thonë ju. Ëh, pjeskën e kemi, e kemi zgjedhur ne. Pjeska nuk është e vogël. Pjeska sa grushti, po. Pjesë kaç? tanë pjesë. Nga e ke hija më e madhe që më kazën, ha, ka zënë, haj të s'i. Një pjesë ku një pjesë pra, Holtan ka thjetur, do të ha një pjesë të mykur, jeri ka thënë, një pjesë të mykur. të mykur të jeri. Gabin jeri, do të haj kur të, të, të, të mykur. <laughs> mund bien kench, altinin <laughs> do të go ka thënë, e një fetbuke. <laughs> pra të dy gabojnë jeri. Një pjesë që mund duket më të mërshme. E pra pjesë Os timelong shpejt shuar. Do të duhet dy. Do të rreshket më ndryshe. Ai më thoshi gjërat. Okej. Kërkoj diës. Po ti ishe bu ulta? Sërdok që jsejë. Buk. Erdi një buk nga fundi i studios, e sakt. Jo, jo, po dashje se do të kishë ndjedhur ieri për, po nesër. Nesër. Pritë dit. Po. Ulta. Po. Do të thyejë je një elefante të shkëlqembul. Oh my god. Duket të dërmuar dhe do të të të bëj, i kam shpikuru, i kam enduar. Tani, këmba jote, ollëta do të përfundoj si i si qumë që a gizi kafshuar me dëmballë. Kërë nëzirë nga dëmballë, direk që nga ta këshqë që? Që ka shenja. E, yeah, ma të shenja. Po, e rëndzish me është që këmbën e ke. E ke, po e ke, ke këshu. E shkalla fitë. Se që shqin që do me dhe. Apo, që një luan të haj këmbën, të hajë këmbën, t ha Po do t'hai. Pra kafshim Luani, po jo nuk do ta haj, komplet. Do ta kapshoj dhe do e lër, nuk do ta kapërdi. Pra, kafshim gjinë <laughs> të Luani, kaq të butë. Kafshim, kafshim Luani. Me nofullat e Luani, ai jo. do t'ja kapshoj kamon, mirë e mirë. Po nuk do makpus. Jo, do ta lër kështu, pra e një fajë. E një fajë. Kurse elefanti do ta shtyp me me putër. Edhe të da njërë pokëshu Mosetë i më shpëgjime të lutëm O sot i madhë kërë këmi qëtër këto pyëti Lëtë pa shkelin më mirë Elefanti Të ta shkelin elefanti mm, pra, nuk do me gjakë mm, mm, mm, E, po i gjeta Të ta shkelin elefanti pra, bravo Jere ka një pikë mishë danzhure ka gjethur Shikëm se shka thonë altin i altin Të më shkelin elefanti Bravo Barazim Barazim dhe rritanin loj Okay. Altini, Olda, Në ndajimin tek pyetja e tretë, O' Fitzgerald Altini ose unë? Në finale, Holta. Mendoj se fitoj. Do të zgjidhje? Po, nuk e di. Të tradhtoje. Unë? Po. Po tipa tip se kush? Vetëm osihesha. Ah, as kush nuk e di. As nuk as kush nuk e di, pra uh -huh. të tradhtoje, <gri> por të mos më merri vesh. Si jam kaq zonja? Ah, po. Po. Të do tradhtonte ai dhe ti ta merrin vesh. Oo, oh, bo, bo, eh. të merrin vesh <gri> do bëj sherry sherry. Do vinim primit do, primi do përfshihen, domethënë do do nuk e di ç't them. Më vjen keq për Gocën, domethënë. Do vojni gjë di e madhe, për pra, Ma pak fjalë. Pra, të tradhosh ti dhe të mbetet një sekret, <laughs> <laughs> një sekret ah, po, të të i në vdekje, të do tradhtoj ai dhe të merret vesh, të bëhet namë. Më gëndyr kur kaq siklet kuptoj. <laughs> ja, janë gjë ndjer ndjer atëra. Atëherë, të... apo uh, uh, sen. Ai forri pra se mm, e mbylla, a, a kemi të sekret. Ehm. Po gjithmonë më vjen keq edhe dua që familja të vazhdojë. Mm. A mund të tradhtojun, lutem? Okay, po ti, ti e ke dorën. Ata provojnë dhe unë njerëz çdo të thot tradhtosh. Unë ja të di këtë. Ju dzonë emisionin ti për të vërsë të ndershme, po. Ne jam të ndershëm, po, tashi po vës sekret mos ta themi unë. Atëherë, zgjidh. Ta tradhtojun. Ta tradhosh ti dhe të mos meret dash. Yeri ka thënë, ta trazoj por mosta zbuloa. Perdosh me 2 grad, okej. Ndërkohë Altini do të na transformon tani. Ja, ju burindëshëm. Normal. Mendoni se diabet. Nga sot na do të bëjë në mes një detit. Po mirë, që femrat kanë më shumë fjal, kurse meshkujt kanë më shumë vepra. Ky emisioni sot nuk regjistroj. Nga pa kuptoi unë goca ju paskeni më shumë vepra. Vetëm që fialet nuk i dalin. Ja vetëm fjalë. Nuk i dalin fialet sikundit. E po tani okay, s'ka gjelet, provojm edhe në një herë t'radhitim. Atëherë Altini e humbi lojën sepse mendon si njëri me parime. Normal se Altini nuk dojë që <laughs> Do ta tradhtojë. Do vetëm ti t'radhtoj atë. Nuk arridet ta tafusje veten në në për vështëdinë e, e nevojshëm për për të fituar lojën por s kam se ku jam ja ja thjesht si, si, <laughs> i doli një gjë edhe jeri, jeri, jeri oh, oh, ne jeri unë jam ku si jam vende nuk më vjen sa super no, do të rrotullohesh një kthehemi mbas pak kryeminë mësuesit do të shikojmë kush e ka fituar lojën patjetër mbas pak tani pak u bë Mm. Ora nëmte 21 minuta në klubin e mqesit Në klap e them në 104 edhe në ekranin e klap të vësmi mjese. Hello Hello Uuuu uhuh. <laughs> um, Ema përse qesht një mm. mm. Ollëta dani është duke për Ollëta është përde regizor e programit mm. dani në klubin e mm. mqesit Unë mm. kam qënë po Kevi qënë Lorin me provime Yes Lorin me provime, me provime O Ollëta nëmte 21 minuta në klubin e mqesit Ta-ra-ri-ra Ta-ra-ri-ra Po Nërku kemi përdo në edhe tisa prejush Që ka në dalë mirë me provime tona këtu në klubin e mqesit Përshëmullë Atere, me një zëtë përgjumën që kishën përsot Ju thamë se shaktis mishdashur dhe keni arritur keni qëtë orse Bëjtë fjalë për reperin nga Tirana oh, yeah. Big Basta Big Basta E sakt Bravo Shpejt albumin Albumin shpejt Në <sigur> gazetën Sonila e parë 558 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Land. Hmm. Mund të bëj atë që dua, mund të them atë që dua vetëm për sepse ju justifikoj atë profesionin tim thonëza që kam. Bravo. Hmm, La, la, la, la, la, la, la Ndërkohë Bagdati më ka thënë jetoni i pari fiton kuponin nga Eko Market 7, 5, 8, i baronumëri Bravo, bravo Bagdati sakt... <laughs> është e sakt miçdashur pse um, Sepse, unë pyjeta Ky qytet unë grit në brige dhe lumit tigër Në vitin 762 mm. mm. si kry qyteti i dinastis Abbaside Në beth fjallë për Bagdadin mm. Në pojmë të një tjetër pjodin nga qytetet të lindjes mesme Kështu i kemi sot në kuisin tonë meseri Qytetet të lindjes mesme da, da, da, da, da. Gotina Që mbanemrën World Trade Center Në këtë kry qytet të lindjes mesme Ngrihet 303 metra e lartë <coughs> Në distriktin financiar që mba në emrin Mbreti Abdullah 0619-2017-222 Dërgjënë mesajët uaja Dërteza njohër si World Trade Center mm -hmm. Në këtë kryë qytet të lindjes mesme Ngrihet 303 metra e lartë Në distriktin financiar të njohër si Mbreti Abdullah Kush themri ilaçes aty? Dakor. Okej. Na regull. Na regull. Goza që ni menduar? Jo. Jo, unë s'kam. Jo. Wow. Nuk. Ne na vare për sa. Çfarë po i thonë? Ju më pastaj yri. Ju ta mendoni ju një? Ne mund të mendojmë që unë kam menduar. Mendojmë. Okej. E bëjmë çelan edhe një herë. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Dakor çka. Po, sigurisht. Po pres. Çuna të rand dakor për një fjalë që në vizë nga vëndive të Jaku <laughs> <dje c 'je. laughs> e amë nda Jaku e amë Jaku e po t'i mund bësh Ato që e dhe që si e Po t'i ajdi një pësështri është këshu Jaku e amë Në shikon që a e qëtë ori Jaku ja, është blendi? Jaku është Jaku është <laughs> Oj i ku prabë blendi Blendi mm. Jaku është Hop O ja kurrë. Jesum dëvën eksakt. Okej, dëvën këto trupa. Atë goca, gjeni fjalën tonë. Radio. Joja që vendos diam kundër vajzave, anëtraancë të një fiale të vetme. Okej, mund ta futesh dhe me butajtini, jo më zgum. Ka fajn shina je, po si themi do të laj të shkur. Po herë tjetër do përpiqem sa më but. Ose gre direkt altin. Falem. Sa trëmpa. Wow. Edhe veshë ta, do të. Këto gjëra ndëruani për. Këto gjëra janë edhe po, për. Është kisha për klipin e mendi më sot tremujt. Ëh? Është kisha për klipin. Për, aso, për klipin, po. Pse ke fjalën ti? Ke bërë një klip mi. Ka klip, ka video? Oh, paske ka klip. Bravo Iri. Është bërë modës tani më, edhe video, edhe audio. Do të bësh një klip? Po, një ditë mund të jeri. Po një klip i ri. Sa fot kaish dhunsh më atë. Okej, mirë. Naide. Goza. Prak më putësht <laughs> Jemi një kontek, që një fjellet tonë? Hahet Ja Öshtë send? Ja Pjesë e një një rjo Ja <laughs> Altin, është apo jo? Jo pra jo <laughs> Ditska që e bënd një rjo? Po, në një formë njëre, dhëtë po, të një rjo e organizonë... E bënd, e përbënd, po E bënd njërës të të të mendoj që në të kështë të kuptim O Altin, ja. e bënd ti? un e kam për dikur <laughs> tani nuk e bën më mund të jem pjesë mbasa po mund të jetë pjesë po po uh po -huh. po mm. oh oh organizator organizator organizim organizo jo jo po gatim po, fare me këto tani është diçka që njeriu përfshihet bashkë me njerëzët e tjerë pra po po po janë rrugën e durë njeriu është pjesë e saj e përbën e bën më e përbërë është shoqëri. Shos. Ja. ja. Po pjesë e shoqërisë vazhdon t'i jeta Altinini, ne nuk e kemi përjashtuar nga shkollë. Ja, gjeni, koca është është një gjë. Nuk e kam ide. <laughs> është bëhet nga njerëz. Ëm uh, një institucion. Ja, alda ja ke fut kot. Ja. O uh, o. Uh. Maşte ligat. Tani është diçka e mirë kjo, <laughs> domethënë ky po. organizim bëhet për diçka të mirë. Po po për diçka mm. Ashtë... të mirë bëhet. Është për diçka të mirë. A syre nga mes e ka bërë këtë fat? Ëm. Ti e ke bërë? Altini dikur e ka pasur. Sigo, unë jam pjesë një të tilla dhe pjesë e një të tjerë. Jan pjesë e një të tjerë po, në far mënyrë. Mendoj që të gjithë jemi pjesë po. të pesë këtu. Të pesë. Ne jemi pjesë e një e e, e, e misioneja. Ja. ja. Ja. Si dom fare më? <laughs> <laughs> oh, ba. Në fjalë shipë. Um, e cila është Bush, Pra është diçka që bëhet nga njerëz. Mm. Një grupim njerëzish mm. baraz me një Totu. K k. 1 k k. K L, K jo. L. Kl, kl. një, kl. Kla. një klasë. Klas. Një klas. Jo. Jo, një klas. Ka të bëj me shkollën kjo? Jo, domoshta nuk shkoj në shkollë këtë vit apo. Po. Por nuk a të bëj drejt për drejt me shkollën. Hm. Ja. Jemë një, jemi një. Jemë një. Jemë një. Ak ak. Jemë një ak ak. Ak. ak. Jemë një, një jeri. Aktivist. Jeri jeri. Një f. Fali mine, For ne jemi një. Guga. Jo grup, ha, një tjetër. Aty jeni vajza që ndroni, e pra aty që ndroni, që ndroni. Po çfarë jemi të lidhur që që që punojmë bashkë, që bëjmë të njëjtat. Jemi ne, dimi të organizuar bashkë. Jo, jo, jo. Ne jemi një. Fu, fu. Një. Jo, gosa, ha, me gosa. Jemi <���verständ> një. Çfarë sfuja më? Jemi një katshë. Tru tru tru tru tru. Tru hej tru. Jo, jo. Jo një tru pa. Jemi një. Doja të blenë dizne rroba. Ëh. A vrasë jemi? Ss. Një sosë ka. Bravo, Jeri. Mos më, mu. Mos më, çesh guç. Kjo është shumë e tjesh. Ne kemi një skuadër pra. Skuadër. Ndër me holta. Si asod. duket paskam dalca kokë. Kua, shikojmë përfaqëson është koha minus 7 ditë nga kampionati evropian. Bravo, bravo turma. Okej, mirë. Në kthim, në kthim do të kemi edhe sharadën e vajzave, çupave. Mm. Ju e zgjidhni muzikën sonë klybitin e mëjesit, mm. mund na kërkoni në 069 20 70 222. 22. Tani muzik nga R E M The One mm. I Love, shkjo. Mi më jesi që mm. Mjë të mm. gjithëve. Ora është po thuaj se fiks-fiks pare, nëmte tri vjetë.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 gisor 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në klab e fem në 104 Përfundimisht kjo datë kremë ditës? Për fundimisht kjo është kremë ditës. O, sa e keni pa okay, bajsat, uh, më le për këto. Go sai në New World? Patjetër. Okej, vajzat më në hum gjetëm fjalën thoni se skuadër më i dashur. Jeni në Radio Mania Bravo Jeri. Faleminderit. Ka Telelanti 761 mbaron numrin i telelantit nga Electronic Line. Shkëlqyeshëm. Telanti me 761. Atëherë për për kthimin e Charadios, le t'i japim pesë picat nga pomodoro, si thua. Mh, mm -hmm. daccord. Volta. Patjetër. Okej. Okay. Andrea, mm -hmm. gocët kanë një fjalë. Ai që do të jejë pari do të fitojë mundësinë për të marr pesë picat e para falas nga pomodoro Mishdashur nëse shkarkon aplikacionin Pomodoro Pizza. Mm -hmm. And more mund të pronosisësh lirisht dhe pesë të parat i keni falas por do të gjeni cila është fjala e vajzave. Mhm. Jepini. Hi. No. She had. Po. Është pjesë e njeriu? Ja. Jo. Është <laughs> send. Po, mund të bëj. Po. Send uh, send çka kemi në shtëpi? Send mund ta kemi në shtëpi. Chefja po dhuna. Dhonë jo. Ja. Mund të shndrohet tani në dhun, po. Mund të shndrohet me dhun? Është ushqim. Po, ushtohet dhun mbi këtë. Po, në një far mënyrë. Është në kuzhinë. Është ja. në kuzhinë. Ië. Jo? Po, po, po, mund të dodet po. Mund të djesh në kuzhinë. Është në kuzhinë. Mund të çosh duart të dyja në mikse. Paditën në frigorifer. Shtola. Çfarë të bëj? Në frigorifer? Lajmita vulin okay. duart. Po, fillon me shojeri? Jo. Ja. Ju çfarë zëres, sepse po e bëj kur e hap, ushtron pa kuzhinë. Ëh. Jo, eri jo nuk është. Vazhdoni. Po pra, s'ka ndimë eri. Duhet i nxjeri. Duhet i nxjeri një herë fjalën. Po i nxjeri një herë fjalën, ti tregon vetë ajo, nuk ka nevojë. Intregon më, intregon më. O eri, jemi në një grup apo i jemi? Jemi në rrugën e durthot. Jemi në rrugën e durthot. Ato në kuzhinë. Pra jemi këtu të, fillon me të. Jo, çfarë është kjo ja? Tapa. Ja. Tapa është shishë. Jo, është është është është është. Jo. Si, si, si e form. shesht Ka formën e të jo. formë, e shesht Jo, ka formën e caktuar, por madhësia ndryshon formën Ka më të, të voglja, më të ndajem Shë mm -hmm. Jo, pra nuk fillon me shë Nuk fillon me shë Shë shë uh, është praja. një kë, një kë Me kë fillon Për të mbajdër uj Jo Kabash Kana, por më në kë Jo, por jo, jo. fillon me kë Kë dha, kë, a, bë Jo, kab. që është kabë Kabash Kabash. Ka bash. Ka bash. Kjo është një gjë që bajmë ne në kuzhinë. Ka bash. Ka bash. Është një aktor. Por çfarë përdor Kabashin ti? Është një aktor. Altini e përdor për zbukurin. Përdoret për muabet. Por për të qesh. Dy gërmat e para i keni saktë. Ka. Nuk më ka. Fillom këthe. Mund ta gjem në frigorifer ose në kuzhinë, nuk e ka. Ai e, ai siguroj çersën. Po bëtu me kangësh. Një sekond, një sekond. Jam shumë mesimort. Vazhdo më në. Jo. Pa, po, më në, o, oh, vajzën më në. Çmban, mban, mund të mbash fruta brenda. Jo, nuk është kanistra. Jo, nuk është jo. jo. po kanistra. But can fill on, kujdes. Ah, më. Së mos fori dobë. Kalmo. Kan. Ah. Është hapësa e gërme 4. Pa. Po? po për çfarë shërben? Së kan jetë. Jo, po pse do të? Për të mbajtur. <laughs> jo, për të mbajtur. Për çfarë shërben? Për të mbajtur verën, për shembull, asa. Jo. No. Si për të mbajtur verën. Kanë. Kana... Po jo, pra jo. Bik. <laughs> jo bik, jenë. Më të që e të vetë. Një send, që i gjithë dhe figurifer. Ka lëngë, brënda, ushtë të rëndhumë për të hapur. Ma t'jë dhe shkëtonë që mbajnë këto... Që e quhenë ato? Që mbajnë tërshitë, kuptonë? Që <laughs> mbajnë tërshitë? Pomi, jeri, fillon me vë, kana... Jo, Kanavo... ja. Kanavozi, jo nuk është Ai, Kanavos. On fani tash. Tash mos fol për politikë, ja shikoj om... se. <laughs> Kanava. O po, bo bo, si nuk kana... kan e ke. Kito Kanav, çika kanë vetëm dy gërba dhe nuk e gjeni si dot. Kizo, i thot Kanavos, Kanavos, dhe nuk i ishte. Vetëm dy gërba kanë gjete dhe u nuk e gjeni dot. Kanë ç'është në frigorifer dhe ushtrohet dhun për ta hapur. Aha, është kjo që bën konservat e. <gajan> <gajan> nuk është kanapë Ska na serva, jo, nuk është aska na serva Nuk është kanapë Por ja, fruar Nuk është kanapë Nuk është kanapë, por kanapë e është të ndjë Kanapë e është tipi vari për në qërë i ferë Ska lidja, unë Kana... Un në është është ditë shka, është një send Që por... mbanë brunda ti lëngë Lëngë frutash, birë E dhe e pinatë E të tjera, e të tjera Dhe ushtëron dhungë për të ha Oha. Kanancë. Po vajza, je ne sigurt që kana kana bira, kana kana, kana, kana kana p. Kandini do të thosha, so, xa... okay, se e thash teknikisht. Ço do të thosh? Jepi emrin. Kana. Kanace. Bravo! Molla. <laughs> oh. Oh, good night. Shupta lupta, pink an image just like fire, bro. Soma shonë <laughs> më ne fare për kanacët. Kësh kënga e fundit nga Pink më i dashur, video e mirë, <laughs> filmi është edhe këngë mirë. The looking glass. Love VM. And I must not stop trying to turn me off. I want it on. surround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 La la la la la Mi mjesi Mi mjesi Mi mjesi Mirësini Ardur Këpirem që jesit është e premë dhe mi shtashur E mira e dojë që të ketë plane Njërgësia për fundia avse Si do mos plane me det Se do tjetë kërë buër Komedia Tiriti Tiriti Tiriti Tiriti A, Jero, a e gati Por? për të të gjuar tani në kryujnë e mqesit mm. përqyqin e sakt Të fjallë zë kishtë me nduar nga Fjallë e ju a ishe kanace, a jo morvesh Fjallë e ju a nga në tjetër të qarishë atin? Squadr Jo, nërko, mm. Riyadi është përqyqin e sakt e një pjuti që unë bëra mm. Sepse thashë që World Trade Center në këtë kryë qytet në lindinën e mesme, mm. është 303 metra e lartë dhe ndodhet në lagjën e njëorsi Mbreti Abdullah në Riyadh. Dhe ka gjetur Vini 227 i baro numri fiton librin Sytë e verdhë të krokodilve. Tani t'i tjelën tuaj kush e gjeti dhe kush fitoi 5 litrat nga Pomodoro mm. në grupin e Mjesit. Merëm pak më. Mm. Mm. Ja, bashkë bashkë. Mm. O, ta më mm. vono bëni një mm. pjesë tjetër mm. me zhdashur, kjo është e fundit, e fundit dhe nuk bëjmë më mbas kësaj. Mm. Po. ë uh, Krishtjëdevi i Omanit është dominuar nga dy pallatet e sultanit, mbali nga pallati i sultanit dhe nga dy fortaleza portugeze që u ndërtuan në vitin në shekullin e 16. Edhe një herë të lutem. Ky kryeqytet i Omanit mm -hmm. kërkon emrin e kryeqytetit. Dominonhet nga pallati i sultanit mm -hmm. dhe dy fortaleza portugeze. Të ndërtuara në shekullin e 16 Dekord 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 Si Shkurt Pydja Si quhet Kryshtet i Omanit Ka shkëtisht bërë Ndërko Lorit i mbaro numri 225 Dhe fiton 5 pisa falas nga pomodërë Lori Bravo. ka fituar Bravo Lorit Lumt Kthejmë baspa Klubim Gjesit në Krap FM në 100 pikala pse edhe nga Elitës. Kjo ishte më në fund nga Elitës, saktë, vetëm ja. Ës bukur ah. Me një zë të mrekullueshëm. Miley, Miley. Miley. Miley ka fituar një vajz me Miley. Në një festë fiton një lule apo ta lule. Kemi dënë Miley në Shqipëri. Ne kemi pas gjithmonë Miley, fak. Miley da. Datë është në Facebook. M'ke çuar diçka në Facebook? Faleminderit. Do ta ruaj gjithmonë. Shumë interesant. Facebook-u e ka një dial që nuk haron kudo që vetes, kujtojn mamin që është më. Leçon mami. Qun mami së është a i se <laughs> duke të po ideja Qarë është si shpunën, ma të treko pak? Po ja, unë da të shova se ti di të shikim, të goshtë Ja, të shukim, ja qonë mua të shi live <laughs> <laughs> Ta kam quar unë di të shi merës <laughs> äh, e rove vetët dhe i Qarë është? Qarë është, jetani, qarë Qarë, mm. mm. qarë mm. Nuk e ti, pre, nuk e ti mm. uh, Më thot, një djali, cili mm. Lëjqis shka Për të uthtuar Ehm um, botën por nuk harron në asim moment që ti kujtoi mamit se është mirë. Mm. Ah, okay. Pra ky ky djalë ka vendosur që të hutoj botën, po? Ëh. Mm -hmm. Dhe është një model ose ishte model nga Brukseli me emrin Jonathan Kiniones, mesat duke me origjinë është latine, mm -hmm. Jonathan Kiniones, i cili ka lënë në punën dhe ka filluar një hutim rreth botës. Por çështja është si do të reagonte mami? Po, ndaj mendimi i ty për të udhëtuar botën sepse leta pranojmë mamat janë pa, gjithmonë mera po, Meraklie, edhe shqetësohen shumë. Kështu që Donatani ka menduar se ç'do të bëj dhe për të siguruar mamin që ai është mirë, është duke dokumentuar udhtimin e tij në Instagram dhe mbani tabelieri mm -hmm. në të cilën shkruan Mom, I'm fine. Mami jam mirë pa. në të gjithë fotot që ka bërë dhe janë ku ke disa nga fotot e tij. Oh, Mami, oh, oh, oh. jam mirë, edhe është rrethuar me pesë vajza. Njëra më e bukur se tjetra. Po. T'nzira. T'nzira, po qiran të, kjo jam vërtet nzira. Çokoland. Ja ku është prap këtu me jk, me dy krokodilë dhe tabelën e vet. Mami jam mirë. Mja tregon krokodilë, bukur. Mami jam mirë, duke <tus> uh, u hedhur nga avioni. Ja, sa bukur. I ka shkuar dot tek pllumbat e duarve. Mhm. Uh -huh. Mami jam mirë. Ah, bravo. Mami jam mirë në një ndijerësi këtu. Jo, kam ja. përshtimin këtu është Amerika Latine. Ali. Osa, osa. Nga po. ngjyra. Nga Kolumbia do të thonë. Ngjyrat kolumbiane ka të flamurit. Po. Edhe ka ca plantano, i shikoj këto këtu, si duken si banane? Po. Janë plantano, janë mm. gjigande. Është shumë bukur. Pra, djali ka thotur. Toto boka kokrën e shefit. Jagosh duke kërcyer në Kubë. Po kërcen me invajzën e Kubës, dhe hëgan një xhai që i mbaj tabletën. Mami jam mira kur është tarë të rastit. Këtë mami jam mirë stadium? në stadion, mm -hmm. po. Bravo, shojk. Bravo, shojk. Mirë, shumë mirë. Bravo. Bër bravo bravo djalit. <coughs> <coughs> pa po po Kusht pas ne vajtimë lasa lik pas kapator. <coughs> <coughs> mami jam mirë, mami do ta dinë që ky është mirë me gjithë to parë që ka. <coughs> super, super. Ehm, um, ditem ne vajsa. Ne kemi arritur këtu në <coughs> fund të programit për ditën e sotme. Orkestra e Aim-it është duke pritur për uh, programin e saj Music Box që nis Veto në pak minuta këtu në radio në Kravë FM Me njerë në baslejme vetorës 10 Diri atere Ne do të digjojmi të hënë 2 fitu e si të fundit janë Aris Përlojën sa njënë mm -hmm. kolegun 7-7-4 i mbaro numër fiton një dhurat nga 200 taxi.com Aris, bravo, bravo. Aris. Dhe dhurata më ka thonë muskat Muskat është e sakë bravo. Për këtip një omarit 1-3-0 Omanit Fiton kuponin nga Hako Falemi ndirë, të të të të të të të të të të të të So say the last slide dance, dance for me my love cuz I